Kandidaten-Podcast. Dankeschön. So, ihr habt hoffentlich alle das Pad. In dem Pad stehen oben ein paar Regeln drin, ab Zeile 3. Äh, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Jeder Kandidat hat 18 Minuten Zeit für Vorstellung und Fragerunde. Drei Minuten davon maximal Vorstellung, der Rest wird, wird dann, ähm, werden Fragen gestellt. Die Fragen. Haben wir dann schon in eine Reihenfolge? Im Pad äh, äh, und wenn ja, wo bin ich dran? Du bist an vierter Stelle. Du kommst direkt nach mir, Holger. Da kann ich ja nur gewinnen. Haha! <lacht> ähm. sicher. Und ähm, wie viel sind vor uns dran? Äh, ich bin dritter, also zwei quasi vor mir, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig. Okay. Gut, ähm, die Fragen werden in die Redelisten eingetragen. Es gibt äh, eine Redeliste pro Kandidat ähm, und für die Redeliste gilt folgende äh, Festlegung. Wenn ihr sprechen wollt und eure Frage selber stellen wollt, tragt einfach nur euren Namen in die Redeliste ein. Wenn ihr eure Frage nicht selber stellen wollt, so nicht selber stellen könnt, tragt eure Frage bitte ins Pad ein und ich lese sie vor. Äh, grundsätzlich gilt, bitte kurz fassen und zwar sowohl bei der Fragestellung als auch bei der Beantwortung. Und ähm, bitte haltet euch mit so Sachen wie Suggestivfragen und äh, verpackte Angriffe etc. zurück. Nicht, dass ich erwarte, dass heute abends sowas kommt, aber ähm, an der Stelle bitte ich um ein bisschen Rücksicht und ein bisschen Respekt vor den Kandidaten. Habt ihr Fragen soweit? Nö. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ähm, Jens Stahlmann, bist du da? Hier. Ja. Super, dann kannst du jetzt loslegen. Drei Minuten Zeit für Vorstellungen und 15 Minuten Zeit für Fragen. Natürlich. Ja, hallo, ich bin Jens Stahlmann. ich komme aus dem Kreisverband Herford. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Vater von achtjährigen Sohn. Ich bin bei den Piraten seit dem Herbst 2011. Ich bin beigetreten, äh, weil ich mehr auf Basisdemokratie und mehr Transparenz möchte und bin dann zur AG Landwirtschaft gekommen und durch äh, ja, meine Familie und mein Umfeld und bin auch hier sehr aktiv. Ja, was kann ich von mir im Moment noch so berichten? Ähm, ja, ich trete als Kandidat an für, ja, für den Umweltschutz, für die Landwirtschaft, Ernährung, Verbraucherschutz. Also für, für diese Ministerien ähm, würde ich mich gerne bewerben. Und ich hoffe, äh, da es nicht so viel sind, dass wir uns bereit aufstellen äh, in der Region. Ich komme aus OWL, meinem KV Herford. Ähm, das sind eigentlich meine Anliegen, warum ich auch als Kandidat antrete. Hier die Region, für die Allgemeine Bist du zu Ende mit deiner Vorstellung? Ja. Alles klar. Ähm, die erste Frage wird gerade in Zeile 26 formuliert, aber ist noch nicht ganz fertig geschrieben. Gibt es schon Fragen an den Kandidaten? Gibt es überhaupt Fragen an den Kandidaten? Äh, ja, ich wollte, ich wollte schauen, was was <lacht> Ballerstatter treibt. Äh, er scheint nicht mehr zu wollen. Dann kann ich eine Frage stellen. Doch, Frage stellen. der Ballerstatter will, aber ich habe gemerkt, ich bin schon dran. Deswegen habe ich die Frage rausgelöscht und nur meinen Namen hingeschrieben. Dann kann ich die auch eben einfach mündlich stellen. Äh, dann habe ich das jetzt richtig, äh, falsch verstanden. Entschuldige, bitte. Du darfst. du darfst. Das macht doch überhaupt gar nichts. Das war ja auch jetzt gerade ein bisschen hack -Mack. Ähm, Hallo Jens. Ähm... Du sagst, du bist im Bereich Verbraucherschutz, Landwirtschaft und so weiter ähm, tätig. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, auch meine Frage: ähm, Seit einiger Zeit ist ein neues Tierschutzlabel bzw. zwei neue Tierschutz im Gespräch, die den Verbrauchern helfen sollen. Frage von mir: Weißt du, wer die Tierschutzlabel vergibt? auf welche Tiere sich das bezieht, ähm, welche Bedingungen dafür erfüllt werden müssen, irgendwie so zumindest grob, und was ist deine persönliche Meinung dazu? Ja, ich kenne die Tierschutzlabel, die werden vergeben vom, ich glaube, mit. Und äh, also ich finde es sehr gut, was da jetzt angesteuert wird. Äh, praktisch die Einstiegsstufe und die Premiumstufe für Geflügel und Schweine. Also ich befürworte das eigentlich. Das sind auch eigentlich zum Großteil ja auch die, Ähm, Ressource oder sagen wir mal die Sachen, die die Piraten im, im PR 188 aufgefordert haben. Waffen nach. Achso, bitte, Entschuldige, natürlich. Ja, gerne. Ähm, siehst du das Risiko bei einem Label, das zumindest, also es ist nicht vom BUND, aber es ist wurscht, ähm, dass den ein etwas sei äh, biologisch nachhaltig produziert, aber weit von den Biostandards entfernt sind, dass das äh, den Bürger nicht, den Verbraucher nicht auf eine falsche Fährte locken kann denkt, ja guck mal, da ist doch ein tolles Label drauf. Ähm, deswegen hatte ich nach den Merkmalen gefragt, die dafür erfüllt sein müssen, ähm, weil es weit, weit von Bio entfernt ist, aber trotzdem viele Verbraucher denken, ja Mensch, das ist doch super. Siehst du das Risiko oder siehst du es nicht? Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich denke, es ist ein super erster Schritt, der da jetzt gegangen wird, um überhaupt auf den Tierschutz oder auf die Tiere mehr einzugehen. Denn in der Massentierhaltung wird da ja im Prinzip überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Schau mal, wenn du jetzt siehst, die Kastration der Schweine zum Beispiel, dass das nur noch unter Narkose erfolgen soll, dass keine Schwänze mehr abgeschnitten werden sollen. Also ich finde das schon sehr gut. Ich kann aber deinen Einwand da sehr gut verstehen, aber ich denke, es ist ein sehr guter Schritt, wo man drauf aufbauen kann. Äh, okay, okay, danke. Waco. Ja, ganz anderes Thema. Ähm, letztes Jahr hatten wir den jüdischen Song Contest in Aserbaidschan und eine Fußball WM in der Ukraine. Ähm, da stellt sich oft die Frage, Boykottieren oder teilnehmen. Wie würdest du das sehen? ja, da bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Also ähm, ich war auch dafür, dass man teilnimmt. Wenn man, wenn man alles boykottiert, ich glaube, das ist äh, nicht förderlich. Aber, aber man kann es immer in, äh, in Betracht ziehen. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Ja, ich würde noch eine hinterher schieben, glaube ich. Dann bitte. Ähm, zum Thema Verbraucherschutz. Ähm Für den BPT in Bochum gab es zumindest den Versuch, einen Antrag zur Verbraucherbildung einzubringen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast und den gesehen hast. Was denkst du, sind die wichtigsten Bereiche, in denen Verbraucherbildung gestärkt werden müsste und womit? Eine schwierige Frage, weil der Verbraucherschutz nicht direkt bei uns in die Landwirtschaft gehört eigentlich. Aber ich denke, die Verbraucher, die Information der Verbraucher, sei es über Label oder sei es äh, über andere Kanäle, wo sich der Verbraucher informieren kann, über zum Beispiel äh, Ernährungssachen, über Luft, über, über Boden, was auch immer da anfällt, das sollte eventuell irgendwo zentral nachlesbar sein wie ein Pool zum Beispiel angelegt sein. Also das würde ich glaube ich recht gut finden. Danke. Bitte schön. So, gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Ja, dann stelle ich noch mal eine. Bitte. Ähm, ja, die klassische Frage: Wie stehst du zur Frauenquote in der Partei und im Allgemeinen? Also ich äh, bin eigentlich kein Freund direkt von Quoten, denn wenn ich irgendwo eine Quote bringe, dann das bringt immer ein Gesetz oder eine Verordnung mit sich. Das ist das Problem. Also ich denke, dass sich die meisten Sachen durch Qualität selbst regeln. Das ist meine Meinung. Also ich würde persönlich nicht unbedingt eine Quote fordern wollen. Weitere Fragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Du hast noch zehn Minuten Zeit von deiner Vorstellungszeit. Möchtest du noch ein Abschlussstatement abgeben? Ja, für ihr. ich möchte vielleicht noch kurz anmerken, dass ich persönlich unglaublich wichtig finde, dass wir uns regional und auch in den Fachgebieten sehr weit aufstellen. Das ist nicht nur auf meine Person bezogen, muss ich sagen. Das wäre ein Wunsch, egal wer gewählt wird. Ich gönne es jedem, dass er gewählt wird, ob ich gewählt werde oder ob jemand anders dort gewählt wird. Das ist mir, ich sage es mal, ziemlich gleich, aber... Ich finde, es sollte fair sein und dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen können, dass wir 5% erreichen. Das muss, finde ich, unsere höchste Priorität haben im nächsten halben Jahr. Gut, ähm, jetzt noch die Frage an dich. Ähm, sind, ist die Vorstellungszeit für dich so in Ordnung gewesen? Ja, es ist okay. Wenn keine Fragen mehr da sind, ist das okay. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Kandidaten zu Wolfgang Jeckel. Ähm, Wolfgang? Bist du da? Ja, ich kann euch ab und zu mal hören. Ich hoffe, ihr hört mich ohne Unterbrechung. Ja, das tun wir. Ähm, eine Aufforderung an alle Fragesteller hast du hier eingetragen, nämlich die Fragen bitte ins Pad zu schreiben, weil die Leitung so schlecht ist. Äh, dem kommen wir gerne nach. Ich bitte also alle Fragesteller ab Zeile 34 ihre Fragen hier ins Pad zu schreiben. Und ähm, Wolfgang, du hast jetzt drei Minuten Zeit dich vorzustellen. Ja, super. Ganz vielen Dank. Äh, bitte nochmal um Nachsicht für die schlechte Qualität. Ich sitze gerade in Zürich im Hotel und ja, Bandbreite ist vielleicht noch nicht so hier <lacht> die Stärke. Ja, mein Name ist Wolfgang Jekel. Ich bin äh, mittlerweile 49, komme aus Oldenburg in Niedersachsen. Und bin jetzt schon fast 25 Jahre im Rheinland, bin eigentlich über meinen Beruf, äh, sprich das Studium äh, und dann später meine berufliche Tätigkeit äh, im Rheinland hängen geblieben, habe äh, ungefähr... Elf Jahre in der Automobilbranche studiert, obwohl ich Steuerlehre, Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert habe, also eigentlich was völlig anderes. Bin aber dann äh, nach diesen elf Jahren ausgeschieden und äh, habe mich in die äh, IT begeben. Bin jetzt seit ungefähr sechs Jahren in der IT selbstständig tätig und äh, in dieser Sache auch jetzt gerade mal in der Schweiz. Ähm, was die Piraten angeht, bin ich jetzt bei 2.11 dabei. Wir, ähm, also meine Freunde und ich, sind da mal zusammen reingekommen. Äh, jetzt mittlerweile habe ich mich ein bisschen konzentriert auf die Bereiche Gesundheit, wo ich in der AG psyche bin und in der Projektgruppe Patientenverfügung. Äh, meine zweite große Säule ist das Thema Wahlen und äh, mein absoluter Favorit ist das BGE. Warum äh, kandidiere ich überhaupt dafür? Ich habe, ehrlich gesagt, ziemlich die Nase voll von der Art und Weise, wie bei uns in Deutschland Politik gemacht wird. Ich kann es mittlerweile nicht mehr ertragen und nach all diesen ganzen Zenova, den ich jetzt wieder in, in Niedersachsen äh, mitgemacht habe, sei es jetzt äh, am Bildschirm am Wochenende oder auch im Rahmen der Wahlkampfhilfe, als wir oben waren, das ist einfach unglaublich, was da abgeht und es ist jetzt langsam aber sicher äh, Zeit, die, die sind jetzt fällig und wir müssen jetzt wirklich daran arbeiten, das zu ändern. Das will ich gerne Tun. Ich glaube, was jetzt meine ähm, Kompetenzen angeht, so ein Amt auszuüben, bin ich relativ gut dabei, ähm, habe auch ein bisschen Erfahrung im europäischen Ausland äh, gesammelt, war da schon eine ganze Zeit unterwegs, ich spreche auch zwei unterschiedliche Sprachen, Englisch und Französisch, sodass ich auch da ganz gut klarkomme. Was mache ich bei uns im Kreis? Da habe ich angefangen mit dem Klassiker. Ich habe den Webauftritt für alle unsere Städte und Gemeinden gemacht, habe den Stammtisch als erster Pirat in Rösrath gegründet und war jetzt auch daran beteiligt, das Piratenbüro mitzumachen. Und die letzte Aktivität ist jetzt die Projektgruppe Wahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis bei Köln, wo ich mich beteilige und auch versuche, die Verbindung zur AG-Wahlen NRW zu halten. Ja, wie gesagt, ich komme gerade aus Niedersachsen. Das, was mich da am meisten berührt hat, war äh, doch die unglaubliche Distanz zwischen Bürgern und Piraten. Das ist etwas, was ich jetzt unbedingt ändern möchte. Und ich werde in jedem Fall, was auch immer jetzt äh, in meiner Zeit passiert, sehen, dass ich ordentlich auf die Leute zugehe und dafür sorge, dass wir Piraten jetzt einfach mehr ins Bewusstsein der Leute kommen. Danke das zu meiner Vorstellung. Danke euch. Dann Kommen wir zu den ersten Fragen. Ich lese sie vor für die Aufnahme. Du kannst sie aber auch im Pad einfach ablesen. Frage aus Teile 34. Würdest du dich im Bundestag für ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren einsetzen und dieses bei der Anstellung auf persönliche Referenten anwenden? Da kann ich ganz mit Ja antworten, wobei ich das tatsächlich nicht nur äh, im Bundestag machen würde. Ich habe sowas auch schon in meiner beruflichen Arbeit gemacht. Ähm, das ist äh, eine hochinteressante Sache. Ich muss also ehrlich aber sagen, ähm, das Ergebnis war teilweise ein bisschen Komisch, ich habe festgestellt, dass ich mich für die Leute, für die ich mich entschieden habe, auch hätte entschieden hätte, wenn ich sie denn vorgesehen hätte. Aber ansonsten bin ich da sehr dafür. Ich halte das für eine gute Sache, gerade vor dem Hintergrund, dass wir nicht gleich von vornherein damit Vorurteile aufbauen oder vielleicht nur nach dem Aussehen entscheiden. Klar ist aber auch, am Ende des Tages zählt dann die persönliche Qualifikation. Und äh, da muss man halt sehen, wie das zusammenpasst. Aber ich will das in gar keinem Fall ausschließen. Ähm, an der Stelle ein kurzer Hinweis an, wie Kill. Ja. Ähm, schreibe deine Fragen bitte ins Pad, damit der Kandidat da lesen kann. Ich lese das hier nur vor für die Aufnahme. Ach so, okay. Und Hinweis auf das Protokoll, die Zeit stoppte gerade für einen des Hinweises. Okay. Frage aus Zeile 35. Die Piraten werden häufig von der Regierung für unsere konstruktive Opposition gelobt. Hältst du den Weg für richtig oder würdest du auch mal die Konfrontation mit der Regierung suchen? <lacht> Ja, das ist natürlich immer verdächtig, wenn man zu viel gelobt wird, dass das so ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Wenn das dann zu oft dann auch noch so positiv hervorgehoben wird, dann kann das ja unterschiedliche Gründe haben. Ich glaube, es ist auch von Zeit zu Zeit einfach mal erforderlich, so eine ordentliche Duftmarke zu setzen. Mir hat das sehr gefallen, wie das mit unseren 20 im Düsseldorfer Landtag losgegangen ist, wo der Robert Stein in seiner ersten Rede auch mal ordentlich einen losgelassen hat in Richtung Regierung. Ich glaube, das ist ganz entscheidend von Anfang an auch klar, sich zu positionieren, Und zu sagen, wer man ist und woher man kommt und äh, da nicht den Leuten irgendwie den Eindruck zu vermitteln, wir sind jetzt die lieben netten Piraten und wir sagen zu allem Ja und Amen. Im Gegenteil, das ist zumindest meine Vorstellung, wir gehen da ja hin, um den ordentlich auf die Finger zu hauen und da ganz gehörig was zu ändern und da darf man auch ruhig mal das Dagegen-Schild hochhalten. Frage aus Teile 36. Die Bundestagswahl stellt die Piraten für neue Herausforderungen. Welche Ideen hast du für den Piratenwahlkampf? Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich neue Herausforderungen sind. Ähm, wir Piraten haben ja mittlerweile auch mitbekommen, wie wichtig es ist, dass wir so ein bisschen aus unserem Elfenbeinturm rauskommen. Äh, wir beherrschen sehr gut die elektronischen Medien, da sind wir sehr, sehr stark. Äh, deswegen kommen wir auch an ganz bestimmte Bürgerschichten sehr, sehr gut ran. Äh, aber Niedersachsen hat für mich gezeigt, dass die Kommunikation, der direkte Dialog mit den Leuten auf der Straße, auf äh, Veranstaltung oder oder oder sei es nur um Sportverein oder einer Kneipe, so unglaublich viel bringt. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auf elektronischem Wege überhaupt nicht werden leisten können. Rein organisatorisch strukturell Äh, naja, so eine Bundestagswahl, die macht sich nicht mal eben so. Äh, wir merken ja jetzt schon, wie schwierig es ist, solche simplen Dinge zu organisieren, wie die rechtzeitige Auslieferung von Plakaten und Flyern. Für uns kommt jetzt aber schlicht und ergreifend dazu, dass wir nun nicht mehr so den Bonus des Neuen oder des Anderen haben, sondern man guckt jetzt schon sehr, sehr genau hin, was wir hier eigentlich so propagieren, wo wir uns positionieren und was wir jetzt letzten Endes ganz konkret für die Leute verändern wollen. Das ist eine Sache, das auch in unserer Partei wirklich an all die Leute weiterzugeben, die sich draußen um die Leute kümmern, die an den Infoständen stehen, das ist ganz entscheidend und ich finde, das ist eine Herausforderung, die wir nicht unterschätzen dürfen, auch für die Kandidaten, die dann auf Veranstaltungen geladen werden, äh, denen man offenbar ein Mikrofon ins Gesicht steckt oder von der Kamera zieht, äh, das sind ganz neue Sachen, sodass wir auch daran arbeiten müssen, die einzelnen Leute, die Wahlkampfhelfer, richtig, richtig fit zu machen, um dann ein gutes Bild abzugeben. Das Bild darf anders sein, aber es muss gut vorbereitet sein. Frage aus Zeile 37. Wie bewertest du die Situation von Strafgefangenen in Deutschland? Was wirst du im Bundestag ändern? Ja, da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Also das, was ich so verfolge und das, was ich auch persönlich erlebt habe, <lacht> bitte nicht falsch verstehen, also nicht, weil ich selbst eingesessen habe, sondern äh, weil ich eben halt äh, solche... Institutionen auch schon mal besuchen durfte, ähm, das ist äh, für mich teilweise unglaublich. Also ich habe äh, Justizvollzugsanstalten erlebt, äh, da trifft man sich dann immer das auf dem Tennisplatz ja, oder am Pool und äh, ich habe auch genauso das andere Gegenteil erlebt, wo ich also wirklich von chaotischen Zuständen sprechen würde, die eigentlich menschenunwürdig sind. Äh, Fakt ist, das ist äh, irgendwie entweder bewusst oder unbewusst aus dem äh, auf de, aus der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gehalten. Keiner weiß eigentlich so genau, was los ist, inklusive mir. Ähm Das allererste, was wir wirklich mal anstreben müssen, ist, das schonungslos aufs Tapet zu bringen. Was läuft hier eigentlich in Deutschland? Wie sind denn eigentlich ganz konkret die Situationen? Wie sind die Zahlen? Was haben wir eigentlich für die Zukunft zu erwarten? Ich meine, wir reden zwar immer gerne über die Vergangenheit und ab und zu auch mal über das Jetzt. Aber wie das in zehn Jahren aussieht, hier fehlt mir einfach völlig die Perspektive. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir da äh, ins offene Messer laufen, ohne dass wir das merken. Frage aus Zelle 38. Du hast gesagt, Politik muss anders werden. Warum du und kein anderer Pirat? Also da würde ich jetzt gerne mal nachfragen, was mit warum du und kein anderer Pirat gemeint ist. Das weiß ich nicht. Ist gemeint ist damit, da ähm, du, ha also du hast es generell gesagt, ja der Politikstil muss anders sein. So, jetzt haben wir überhunden, ja gut, nee, nicht mehr überhund Wir haben 83 Kandidaten, glaube ich, zur Zeit im Kandidatenportal von denen die überwiegende Mehrzahl mehr Unterstützer hat als du. Warum bist du trotzdem derjenige, der diesen Wandel im Politikstil durchsetzen oder vertreten muss? Ich hoffe, du konntest mich verstehen. Ja, ich habe dich äh, ziemlich gut verstanden, ja. Also warum das, das muss, äh, müssen muss ich natürlich gar nicht, aber ich fühle mich dazu berufen, denn ich bin Pirat und ich sehe einfach nicht mehr ein, dass das so weitergeht, wie es bisher läuft. Und äh, was die Anzahl der Unterstützer angeht, da bin ich zweigeteilter Mann darüber, das ist ein Signal, aber das sagt auch nicht alles. Ich für meinen Teil habe mir schlicht und ergreifend zum Ziel gesetzt, mich da reinzuhängen. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, äh, ähm, ich will mal schön darauf achten, die Legislaturperiode zu überstehen und am besten noch die nächste und dann habe ich meine Rente und alles ist super. Ja, das ist nämlich genau das, was ich anprangere. Wir sind aber Piraten, ich bin Pirate und ich will auch gerne mal den Mund vollnehmen und mich auch mal unbeliebt machen. Aber für mich ist wichtig, dass am Ende des Tages sich die Sache ändert. Ob ich das dann überlebe, ist eine ganz andere Sache. Mein Ansatz ist hier wirklich auch mal auf uns aufmerksam zu machen, zu sagen, Leute, so nicht mehr, ändert das. Und was dann aus mir wird, das ist für mich erstmal zweitrangig. Waco. Ja, ähm, kannst du mir den Begriff Politik 2.0 so erklären, dass auch weniger netzaffine Menschen das verstehen? Also, äh, da bin ich mir nicht sicher. <lacht> ich kann dir aber sagen, was ich darunter verstehe. Also, in jedem Fall ist es der Nachfolger von dem, was wir jetzt haben. Ähm, für mich ist Wichtig, dass wir es schaffen, ein System auf die Beine zu stellen, wo wir alle Bürger, möglichst alle Bürger, so viele wie irgend möglich, direkt an Entscheidungen, an Diskussionen äh, beteiligen können. Also da unterscheiden wir uns ja gerade von anderen Parteien. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir Meinungen diskutieren und wie wir letzten Endes zu Entscheidungen kommen, mit den Tools, die wir benutzen, da sind wir ganz weit vorne und deswegen kopieren das ja andere mittlerweile auch von uns. Und ähm, simpel ausgedrückt, wir brauchen nicht mehr das Delegieren. Ist es bei, nur bei mir weg? weg? Bei mir auch. Ich stoppe mal kurz die Zeit, vielleicht brappelt er sich wieder. Ja, bin ich wieder zu hören? Ja, bist du. Zeit läuft weiter. Okay, also ich versuche es nochmal in drei Worten zu sagen. Für mich ist es jetzt entscheidend in der Politik 2.0 eine transparente Möglichkeit zu schaffen, jeden Bürger möglichst direkt an Entscheidungen zu beteiligen, an der Meinungsbildung und an der Diskussionsfähigkeit zu beteiligen. Frage aus Teile 40. Warum brauchen die Parlamente in Deutschland, in Deutschland Piraten? Entschuldigung. Naja, wir sind die einzige Partei, die wirklich in dieser Politik 2.0-Manier arbeitet, weil wir offen sind, weil wir in Frage stellen, ohne immer gleich an die persönlichen Konsequenzen zu denken, weil wir wieder direkt auf die Leute zu gehen und die einbinden. Das gibt es sonst ja so gar nicht mehr. Und wenn wir da jetzt nicht reingehen und genau so agieren, dann wird in Berlin weiter die gleiche Suppe gekocht, die rühren schön im eigenen Brei und es ändert sich gar nichts. Ich bin wohl der Meinung, dass Deutschland nicht unbedingt eine neue Partei braucht, die genauso weiterarbeitet. Aber eine Partei wie die Piraten, die so anders ist, so frisch ist, die braucht Deutschland in jedem Fall. Frage aus Teil 41. In welchen Fachbereichen willst du dich im Bundestag einbringen? Ja, also Gesundheit würde ich mich sehr gerne einbringen, obwohl ich jetzt ja gar kein Gesundheitsmensch oder Arzt oder äh, aus dem medizinischen Beruf komme. Ähm, aber das ist unglaublich interessant und das, was ich festgestellt habe, ist, dass wir so gut wie überhaupt kein Verständnis oder kein Wissen in der Bevölkerung haben, was da eigentlich passiert, mal ganz zu schweigen davon, wie da die rechtlichen Möglichkeiten sind. Ich bin da gerade so beim Thema Organspende und Patientenverfügung sehr rechtlich äh, tangierte Themen. Da will ich mich einbringen, um für Aufklärung und für Bildung zu sorgen und letzten Endes auch den direkten Zugriff wieder zu ermöglichen. Und ähm, Mein zweites Thema, wo ich mich sehr viel interessiere, das ist das Thema Verteidigung. Ich habe äh, relativ lange für und in der NATO gearbeitet und äh, habe da mal kennengelernt, wie da unser Geld verbrannt wird. Vor allem passt äh, diese ganze Struktur überhaupt nicht mehr zu dem, was heute eigentlich unser Auftrag ist mit der Bundeswehr, beziehungsweise was das in Zukunft sein kann. Und der dritte Punkt, äh, ich habe ja über dieses Thema GEMA-Vermutung äh, überhaupt meinen ersten Kontakt mal gehabt mit dem Thema elektronische Petitionen. Ich habe das für unglaublich spannend empfunden und deswegen möchte ich mich sehr gerne in diesem Petitionsausschuss betätigen. Vaku. Ja, ähm, es geht das Gerücht, dass wir wenige Frauen in der Partei haben. Ähm, hast du eine Idee, wie man da Abhilfe schaffen könnte? Ja, wir sollten also wir Männer ne, sollten uns die Frage stellen, warum wir denn so wenig Frauen äh bei uns in der Partei haben. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Frauen sind viel zu clever, sich da so reinzubringen. Die das auch anders. Ich bin der Meinung, dass wir ähm, überhaupt gar keinen Unterschied machen sollen. Wir sollten es auch gar nicht besonders betonen und dadurch in irgendeiner Form eine besondere oder besonders kritische Situation heraufbeschwören. Wir sollten das tun, was wir immer tun, die, die Leute ansprechen, die Frauen ansprechen, sie auf unsere Themen aufmerksam machen, die Frauen interessieren könnten. Das müssen die dann selber entscheiden, aber ich glaube, es sollte unser Job sein, überhaupt keine Unterschiede zu machen. Und äh, wie gesagt, eine Niedersachsen-Erfahrung ist noch nicht so lange her. Man kann ruhig mal die Frauen direkt auf der Spra Straße ansprechen und nicht immer nur darauf warten, dass die Männer dann irgendwann mal einem Gespräch aufdrängen. Ich denke, es ist einfach entscheidend, dass wir unvoreingenommen an jeden rangehen. Frage aus Teile 43. Wie bewertest du den Einfluss der Antifa an der Piratenpartei? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was Antifa ist. Möchte der Fragesteller erklären? Äh, Dann eine kurze und möglicherweise unzutreffende Erklärung meinerseits. Antifa steht für die antifaschistisch ähm, organisierten nicht nur Piraten, sondern die äh, bürgen gleichzeitig länger auf jeden Fall. Ähm, tennis eher äh, linksorientierte ja. Personen, die sich gegen Nazis engagieren. Ja, das ist jetzt leider nicht angekommen. Also ich habe jetzt verstanden, dass es eine Organisation ist, die sich speziell gegen Rechts und gegen Nazis wendet. Ähm, ich ich steckt da aber viel zu wenig drin, dass ich jetzt wirklich eine vernünftige Aussage zum Einfluss auf die Partei äh, geben könnte. Ich könnte jetzt was allgemein zu diesem Thema sagen, aber ich glaube, das ist hier einfach gar nicht gefragt. Ne? Gut. Frage auf Tele44. Du, du sprichst dich gegen einen Rückzug deiner Kandidatur aus. Was für Feedback hast du bisher bekommen? Warum denkst du, dass die Entscheidung der AV anders ausfällt als die der Portalnutzer? Ähm... Also ich kandidiere ja nicht, ich lasse mich ja nicht aufstellen, um äh, mich dann zurückzuziehen, nur weil ich die Aufstellungsversammlung entlasten möchte. Also wenn das so wäre, dann müssten wir jetzt ja eigentlich drei Tage vor der Veranstaltung massive Rücktritte haben und dann hoffentlich nur mit 20 Leuten da rauskommen, die man dann auch in vernünftiger Zeit abarbeiten kann. Aber darum ist ja gar nicht. Ich glaube, dass jeder Kandidat, inklusive mir, der sich hier äh, seit vielen, vielen Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten die Mühe macht, sich zu zeigen, sich zu äußern, sich zu offenbaren, äh, sich in die Piratengemeinschaft einzubringen, sich dort auch zu positionieren, aber auch vielen, vielen Diskussionen zu stellen, erstmal äh, unser aller Respekt verdient. Und ich glaube, dass auch dazu gehört, diesen Menschen dann auf dieser Veranstaltung, an diesem Tag, auf den sie sich alle so vorbereiten, die Gelegenheit und die Chance zu geben, sich noch einmal zu zeigen, sich äh, auszudrücken und nicht nur alles darauf zu reduzieren, dass man am Ende des zweiten Tages eine Liste braucht, mit der wir dann in die Bundestagswahl gehen. Das wäre schade, das wäre wenig und das ist nicht mein Verständnis von den Piraten. Eine letzte kurze Frage. Wie bewertest du den, wie bewertest du den BPT in Bochum? Ähm, am liebsten gar nicht, wobei ich das überhaupt nicht negativ meine. Der Bundesparteitag ist eine wahnsinnige Veranstaltung, die mittlerweile so viele Piraten zusammenführt, dass wir sicherlich auch äh, so ein bisschen an die Grenzen dessen stoßen, was wir in der Lage sind zu organisieren. Also da... Äh, brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Erfahrung, wie man solche großen Veranstaltungen wuppt. Es ist viel diskutiert worden, es ist sehr kontrovers diskutiert worden und wie immer, das muss ich jetzt fairerweise auch mal sagen, stelle ich fest, dass es eben sehr, sehr viele Piraten gibt, die sich unglaublich gut vorbereiten und viele das nicht tun. Teilweise weder einen Antrag gelesen haben, noch sich mal grundlegend mit diesem Thema beschäftigt haben, trotzdem immer mitdiskutieren wollen, was auch ein gutes Recht ist. Das macht die Sache schwierig, das macht die Sache langwierig. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch Einfach erfrischen, nicht immer alles zu planen oder so äh, Minuten genau vorbereitet zu haben. Das machen die anderen Parteien und was daraus wird, nun, das sehen wir jeden Tag im Fernsehen. Dankeschön, die Redezeit ist vorbei. Ich Dank danke euch. An die Kandidaten und auch an die Fragesteller und wir kommen zu Bernd Janotta. Bernd, bist du da? Ja, so sieht's aus. Super. Dann hast du jetzt wie alle anderen drei Minuten Zeit dich vorzustellen und danach 15 Minuten für Fragen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank an dich, Jan, hier für das Engagement, für die Zeit, die du dir nimmst, für uns, für mich und äh, ja, für die Leute, die Interesse an den Kandidaten haben. Ja, mein Name ist Bernd Janotter, äh, Superkonduktor, wie man sieht, im Mambel, S-Konduktor in Twitter. Ähm, ich komme aus dem Rhein-Erft-Kreis, ähm, südlich von Köln, aus Kerpen, um genau zu sein. Ich bin 49 Jahre alt, ich bin Diplom-Kaufmann, ähm, habe auf der äh, betriebswirtschaftlichen Seite ähm, der Macht quasi das ganze äh, Finanzrechnungswesen durchlaufen, von Controller über kaufmischer Leiter, also alles, was mit Zahlen quasi und mit äh, äh, Finanzen zu tun hat im Unternehmen. Ich studiere in meiner Freizeit an der Fernuni äh, die Rechtswissenschaften, also Jura, mit dem Ziel, irgendwann mal Bachelor und Master zu werden, aber das liegt noch in Zukunft. Ähm, ich bin ledig, keine Kinder und ansonsten auch keinerlei Vorbelastung. Ich bin seit fast einem Jahr Pirat. Ich bin im Februar letzten Jahres in Badburg das erste Mal bei einem Stammtisch gewesen. 40 Leute, 50 Leute dort, Riesen-Hallo. Äh, riesen Und ich dachte, wow, die Piraten scheinen ja wirklich angekommen zu sein. Das ist allerdings mit den äh, unmittelbar bevorstehenden Landtagswahlen zu tun hat, darauf bin ich, äh, darauf bin ich seinerzeit gar nicht gekommen. Ähm, ich habe die ersten AGs mitgemacht, Geld, Ordnung, Wirtschaft. Ich hatte ein Initialerlebnis auf der Wirtschaftskonferenz in Hamm seinerzeit. Ähm, dort wurde ähm, mit Vehemenz über den äh, ESM-Vertrag seinerzeit noch nicht ratifiziert gestritten. Ähm, ich hatte vorher schon äh, im Zuge der Diskussion hier im Mambel den Vertrag gelesen und musste dann in den Diskussionen feststellen, ich war der Einzige tatsächlich dort, der das Ding auch gelesen hat. Das hat mir stark zu denken gegeben. Und äh, seitdem setze ich mich also stark dafür ein, dass, auch, ähm, dass wir einfach auch bei solchen schwierigen Themen einfach mehr Fundament und mehr Kompetenz äh, Auf die, äh, auf die Orgel kriegen ähm, und deswegen habe ich irgendwann angefangen mit ähm, einem Team hier im Rhein-Erft-Kreis Barcamps und Workshops zu veranstalten, Rhetorik, äh, Kommunalfinanzen. Ähm, wir haben diese Woche vom Landesvorstand hier in NRW auch eine Beauftragung für mindestens sechs äh, Barcamps gekriegt in 2013, darüber sind wir sehr stolz und äh, sagen auch dafür Danke. Ähm, x AGs, x äh, äh, Arbeitskreise kommunal unterwegs, also alles was man so machen kann und hinkriegt innerhalb eines Jahres aber das sind alles die alten Meriten und ähm, die zählen letztendlich nicht, was wichtig ist ist die Zukunft Ich habe mir den relativ undankbaren, schwierigen Bereich der Wirtschaftspolitik ausgesucht. Ich stehe, muss ich sagen, mit beiden Beinen ähm, hinter der sozialen Marktwirtschaft. Allerdings ist mein Ziel, ähm, äh, die Verantwortung der Unternehmen wieder zurückzuführen in die, in die gesellschaftliche Politik. Ähm, ich möchte gerne Sozial und Staat wieder näher zusammenbringen. Der Deine ist abgelaufen. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Dicke. Achso, soll ich sie selber stellen? Moment. Ja, kannst du gern tun. Wie bewertest du die Situation von Strafgefangenen in Deutschland? Was würdest du im Bundestag ändern? Beziehungsweise hast du eine Idee, äh, was für Gesetzesvorschläge oder Änderungen sinnvoll wären? Ähm, ja, kurze, kurze, knappe Antwort. Äh, ich kenne die Situation der Strafgefangenen nicht. Äh, weder aus eigener Anschauung noch äh, durch Beobachtung. Äh, und ich kann reiten gar nichts dazu sagen. Fachho ja, zum Thema Zeitmanagement. Ähm, wie viel Zeit ab Tag verbringst du so mit Twittern? Aktiv oder passiv? Aktiv und passiv. Also lesen und schreiben. Also minimal. Äh, schreiben, ich glaube, unter einer Minute, weit unter einer Minute. Lesen ähm, von Zeit zu Zeit, keine Ahnung, äh, was die Timeline so hergibt, aber puh, alles im Minutenbereich. Zehn Minuten, fünf Minuten. Be Was bedeutet die Abkürzung AStA und hat die Fernuni einen, eine, eines AStA? Äh, Einer meiner Studentenausschuss und äh, ja, die Fernuni hat einen AStA, klar. Danke. Du bist nochmal dran. Du hast ziemlich viele AGs und AKs in deiner Liste da auf dem im Kandidatenportal. Welche konkreten Anträge sind von diesen AGs und AKs eingebracht worden? Ähm, Und was hast du dazu konkret geleistet, dass diese Anträge zustande kommen, beziehungsweise welche Ideen, welche Formulierungen davon sind von dir? Hast du ein konkretes Beispiel? Ähm, also in jedem Fall ähm, sind zu wenig Ideen von mir. Äh, auf konkrete äh, Formulierungen äh, lege ich keinen Wert, dass die von mir sind unbedingt zwingendermaßen. Die programmatische Arbeit ist, ist eine der Dinge, die bei den ganzen Aktivitäten, die ich im letzten Jahr äh, für die Piraten gemacht habe, äh, klar zu kurz gekommen sind. Das ist auch eine Sache, die ich ähm, ehrlich gesagt auch falsch eingeschätzt habe. Ähm, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel ähm, auf der Liste, auf der To-Do-Liste äh, für die Zukunft steht. Also ich würde mich programmatisch äh, wesentlich mehr einbringen wollen. Aber äh, ich meine, der Tag hat nur 48 Stunden und äh, du musst dich irgendwann entscheiden. Und äh, in der Tat ist das eine Sache, die wesentlich zu kurz gekommen ist. Frage aus Zeile 57: äh, Ballerstedt, nämlich an, Möchtest du das selber stellen? Ja, kann ich machen. Du hast gerade eben gesagt, du bist ledig, hast keine Kinder und auch sonstige keine Be Vorbelastungen. Wie ist denn deine Einstellung zur Familienpolitik der Piraten? Das ist in der Tat ein Bereich Bildung und Familie, die ehrlich gesagt auch gar nicht auf meiner Agenda sind. Es gibt einige politische Bereiche der Piraten, die mein persönliches Leben relativ wenig tangieren. Ich unterstütze die Positionen, wenn wir denn eine haben der Piraten und die nicht wirklich so wir gegen, gegen meine Grundüberzeugung verstößt. Ansonsten lasse ich lieber die Experten machen, die sich damit auskennen. Darf ich eine Nachfrage stellen? Bitte, bitte. Du sagst, du vertrittst die Positionen der Piraten, wenn sie nicht gegen deine Grundeinstellung verstoßen. Welche Positionen der Piraten verstoßen denn gegen deine Grundeinstellung? Also Grundeinstellung möchte ich so verstanden wissen, dass ich damit nicht leben könnte. Es gibt keine Positionen der Piraten, mit denen ich nicht leben könnte. Es gibt durchaus Positionen der Piraten, bei denen ich anderer Meinung bin. Okay, dann. Nächste Nachfrage, welche ja, ich, welche Position, bei welchen Positionen bin ich anderer Meinung, richtig? Ja, genau. Ähm, ja, kann ich dir gerne sagen. Ähm, ich bin äh, anderer Meinung beim vielgerühmten Thema Urheberrecht und ich bin auch anderer Meinung beim äh, Thema BGE. Frage aus Zelle 58. Warum hast du bisher weniger als die Hälfte der Fragen am Kandidatenportal beantwortet? Ja, das ist eine gute Frage, schlicht und ergreifend aus Zeitgründen. Also ich bin gerade dabei, die nächsten Fragen zu beantworten und ich muss ehrlich sagen, die Menge der Fragen, die jetzt in den letzten zwei Tagen dazugekommen dazu sind, die hat mich doch echt schier vom Stuhl gehauen. Aber ich bin dran, ich gebe mir Mühe und es werden alle Fragen beantwortet, äh, beantwortet werden. Ich bitte ein wenig um Nachsicht. Die nächste Frage ist auch wieder Ballerstedt, oder? Nee. Gut, dann lese ich sie vor. Welche praktischen Erfahrungen hast du mit konkreter parlamentarischer Arbeit? Hast du die Arbeit der Fraktion NRW verfolgt? Ähm, konkrete parlamentarische Arbeit, was ist damit gemeint? Das weiß ich nicht, ich habe die Frage noch vorgelesen. Also ich bin ich bin weder im Parlament, noch bin ich Mitarbeiter des Parlaments. Ich verfolge die Arbeit der Fraktion NRW, wo, wo es geht oder wo ich kann. Heute war, glaube ich, die Anhörung zur, zu dieser Krankenhaussache, zu dieser katholischen Krankenhaussache und dem Vergewaltigungsopfer oder, oder dieser Schwangerschaftsgeschichte. Ich habe die Sachen verfolgt, die sich in Sachen Steuer-CDs oder Steuerabkommen mit der Schweiz äh, dort abgespielt haben. Aber auch da kann ich nicht jeden Tag an der Fraktion äh, dran sein. Das geht einfach natürlich aus Zeitgründen nicht. Nächste Frage aus Teil 60. Wie viele Piraten aus deinem Kreis und aus deinen AGs bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise AKs unterstützen dich? Äh, ich habe sie nicht gezählt, ein Dutzend. Marco, Wie stehst du zum Frankfurter Kollegium? Ja, also ich bin nicht äh, Mitglied äh, des Frankfurter Kollegiums, ich äh, folge auch nicht und ich habe auch äh, sonst sie äh, äh, ansonsten keine Verbindung zum äh, Frankfurter Kollegium. Ähm, also Wenn, wenn die Kollegen sich dort zusammenschließen, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, also erstmal muss man natürlich abwarten, was kommt dabei raus? Und bisher gibt es, glaube ich, soweit ich informiert bin, auch noch keine konkreten Ergebnisse. Ganz im Gegenteil, ähm, was man so hört, scheint das ja schon wieder in Auflösung äh, begriffen zu sein. Ähm, auf der anderen Seite scheint es doch irgendeinen Mangel auszudrücken. Also ähm, wenn die sich in solchen Zirkeln zusammenschließen, ähm, dann muss es doch irgendwelche Sachen geben, die die Partei oder die die sonstigen Gruppierungen etc. und Vereinigungen in irgendeiner Form nicht erfüllen können. Ähm, darüber muss, muss man auch reden. Also man kann das nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, okay, äh, und verdammen und sagen, nee, nee, ganz schlimme Nummer, sondern ähm, man muss sich selbstverständlich damit beschäftigen. Ich schön wieder. Ähm, du hast Äh, gerade die etwas unglückliche Formulier und veraltete Formulierung allgemeiner Studentenausschuss äh, benutzt. Was ist deine Meinung zum Thema Gendern, Familienpolitik, Postgender etc.? Und was hat das mit der Asta zu tun? Die korrekte Abkürzung lautet allgemeiner Studierendenausschuss. Ah, okay. Ich kenne es von meiner Zeit noch äh, in der Tat als allgemeiner Studentenausschuss. Ähm, ich habe mir darüber ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht. Äh, vielleicht sollte man das mehr. Äh, zum Thema Postgender, wir haben das Kegelclub äh, Weihnachtstreffen hier organisiert, wir haben zum Thema Postgender hier äh, Vorträge organisiert ich bin da äh, völlig offen bei solchen Geschichten, ähm, für mich besteht überhaupt keine Veranlassung äh, äh, da irgendwelche Unterschiede zu sehen oder setzen zu wollen Bitte Du hast gerade gesagt, du weichst im Urheberrecht und im, beim BGE von der Parteimeinung ab äh, in welchen Punkten genau oder äh, möchtest du uns deine Position zum BGE insbesondere mal erläutern? Das kann ich gerne tun. Das ist die Frage, wie viel Zeit haben wir gerade noch? Acht Minuten. Also zum Thema Urheberrecht bin ich in der Tat der Meinung, dass das Institut Geistiges Eigentum durchaus eine Errungenschaft ist, die ich so einfach nicht wegwischen möchte. Also ich habe ein Problem damit zu sagen, das Ganze oder das Ganze nachher möglicherweise auf Flatrate-Basis zu regeln. Das sind Sachen, ich weiß auch nicht, wo das Urheberrecht in der Tat die Schwächen haben sollen, soll, die, die die Piraten sehen Das kann ich also am langen Ende überhaupt nicht so sehen Und da bin ich einfach schlicht und ergreifend anderer Meinung Das heißt nicht, dass ich da, dass ich da nachher Entscheidungen nicht mittragen würde Es ist nur so, dass ich die Sachen halt eben anders sehe Das Thema BGE sieht so aus... Wenn du in den Kernpunkt der Partei von der Parteimannung abweichst, willst du noch nicht sieben Minuten schenken. Ähm, ja, kann ich dir gleich was zu sagen. Also das zum Thema BGE sieht so aus, ähm, dass ich dagegen war, dafür war und mittlerweile das Ganze äußerst kritisch sehe. Also ich davon ausgehe oder ich denke, dass wir mit der Diskussion, äh, was das Thema BGE an, angeht, noch nicht wirklich ganz durch sind. Ähm, da gibt es für mich zumindest mal in unter im, zum Unterschied äh, der, der jetzigen Transferleistung also äh, nicht so viele Unterschiede, die das Ganze als vollständig neues Konzept oder äh, ja ähm, zu erringendes Konzept rechtfertigen würden. Ähm, wie ist doch eine Frage? Ähm, wenn die ja, wenn wir noch Zeit über haben und sonst keiner einer hat, frage ich dich, gehört Skandinavien zur EU? Nicht Entschuldigung? Gehört Skandinavien zur EU? Skandinavien gehört nicht zum europäischen Währungsraum, äh, zur, äh, zum, äh, zur Eurozone. Danke. Logos. Das hörte sich ebenso an, als... Äh, Logos, bist du noch da? Ja, ähm, das hörte sich ebenso an, als ob du der Meinung wärst, die Piratenpartei wolle das Urheberrecht abschaffen. Habe ich dich da so richtig verstanden? Nein, die Piratenpartei möchte das Urheberrecht nicht abschaffen, aber die Änderung oder so, so die die ähm, äh, wie soll ich sagen, die Meinung zum Urheberrecht, äh, da stehe ich nun mal eben anders dazu. Könntest du das mal genauer ausführen? Ja, das habe ich doch gerade getan. Nee, nicht wirklich. Nochmal geistiges Eigentum in der Form, wie wir es haben ähm, oder wie es wie es seit längerem geschützt wird durch eben das äh, Urheberrecht, ähm, finde ich finde ich ein durchaus äh, ein durch eine durchaus äh, vernünftige Errungenschaft und ein durchaus vernünftiges Rechtsinstitut. Du kannst sicherlich darüber streiten, ob man ob man äh, im urheberrechtlichen Sinne äh, oder vielmehr im Verwertungsrechtlichen Sinne ähm, äh, da 70 Jahre ähm, 70 Jahre die Warte darauf von 70 Jahren unbedingt aufrechterhalten muss. Das kann man durchaus anders sehen. Wenn man die Situation der Urheber sieht, dann halte ich das nicht für zu viel. Das nur mal so als Beispiel. Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Bitte. Bitte. Ich bin Maschinenbauingenieur. In dem Bereich gibt es ein Patentrecht, das 20 Jahre dauert. Damit arbeiten mehr oder weniger alle Länder seit Jahrzehnten sehr gut. Mit 20 Jahren kommt man aus. Warum braucht man im Urheberrecht so viel mehr? Ach so Entschuldigung, jetzt habe ich die Links nicht gedrückt. Ähm, ich gehe mal davon, also ich bin selber kein Urheber, ich bin auch selber kein, kein Künstler, ähm, aber äh, zumindest mal die einkommens- oder berufliche Situation der Urheber äh, sieht sicherlich etwas anders aus als im Patent oder mal, im, äh, im Bereich Ingenieur, Ingenieurswesen. Kann es sein, dass du gar keine Ahnung hast, was der Zusammenhang der Dauer äh, des Urheberrechtsschutzes und der Einkommen der Urheber äh, zu tun hat? Das scheint mir gerade so. Dann habe ich schlecht rübergebracht. Ähm, Vorsicht bitte mit solchen Fragen. Das ist so ein impliziter Angriff, das ist grenzwertig. Okay. Ballerstedt. Okay, ich habe zwei Fragen. Die eine hast du ja gerade schon gelesen. Die erste ist... Ähm Ist dir der Unterschied zwischen Anhörungen, Plenarsitzungen und Ausschüssen bekannt? Und wie informierst du dich über die Arbeit der Piraten und generell der Parteien in den Parlamenten? Was tun die da bereits? Und ähm, die zweite hast du gerade schon selbst gelesen. Wenn du in den Kernpunkten der Partei von der Parteimeinung abweist, wie zum Beispiel, dass ähm, die Piratenpartei den Begriff des geistigen Eigentums an sich schon ablehnt, ähm, Ich formuliere die Frage ein bisschen anders. Warum denkst du, kannst du in einem Parlament die Piratenpartei, deren Kernthemen du ablehnst, vertreten? Weil ich die Partei dort nicht mit ihren Kernthemen vertreten werde und weil dieses hier meine Partei ist. Ganz einfach. Und das waren ja zwei Fragen. Die erste bitte auch noch. Achso, die erste bitte auch noch. Ähm Gut, Plenarsitzung ist in der Tat die Plenarsitzung im äh, im, im Sitzungssaal. Das, was man als keine Ahnung was äh, Bundestagsdiskussionen äh, ähm, im Fernsehen sieht. Ausschusssitzung sind die Ausschüsse, äh, die Fachausschüsse, wo du äh, ähm, Fachthemen zum Beispiel äh, vorbereitest oder wo äh, äh, ja äh, Gesetzesentwürfe raten werden nicht gelesen werden. Ähm, Anhörung ist die äh, da fehlt mir ehrlich gesagt im Augenblick die die die, äh, die, äh, die äh, ordnungsgemäße Definition dafür okay danke gerne noch mal zum Thema das du zurückziehen wie sehr hast du dich damit beschäftigt wie sehr bist du davon überzeugt dass jetzt auf Teufel komm raus zurückzuziehen bist du der Meinung dass das Feedback das du bekommst ausreichend Und dass die Schwächen du teilweise offenbarst oder offenbaren könntest, ich möchte ja keine Wettung abgeben, ähm, sich durch deine Stärken kompensieren, und du trotzdem voll geeignet bist, im Bundestag für uns zu sprechen. Klare Antwort, ja. Ganz sicher. Und nochmal Bekill-Ansage nach einer Minute. Äh, die Frage hatte ich gerade schon gestellt. Du hast irgendwie zwischendurch nochmal genommen. Ähm, ich habe in Zeile 67 und in Zeile 68 was von dir. Ich habe jetzt 3... 67? Ja, 67 habe ich gerade gestellt. 68? Okay. Du hattest mich gerade zwischendurch nochmal drangenommen. Das war die Skandinavien-Frage. Darf ich die auflösen? Ah. Ich frage erst mal, ob es noch andere Fragen an Kandidaten gibt. Das ist offenbar nicht der Fall. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Möchtest du ein Abschlussdate mit abgeben? Nee, ich schenke euch 30 Sekunden. <lacht> Dann, Bickel, darfst du gerne auflösen, wenn du möchtest. Ähm, den Euro, also Skandinavien ist erstmal kein Land, das war so, sage ich mal, die erste Hürde. Den Euro haben Finnland und Dänemark, in der EU sind alle skandinavischen Länder bis auf Norwegen. Fast richtig, was du gesagt hast. Äh, darf ich eine kurze Anmerkung noch machen? Äh, bitte. Aber es ist schon außer deiner Zeit. Ja, ja, das ist schon klar. Aber äh, du meinst nicht ernsthaft, dass mir nicht klar ist, dass Skandinavien kein Land ist? Du hast deine Antwort nicht klar rausgestellt und du hast eine Antwort gegeben, die für alle skandinavischen Länder gilt. Und das ist der Fall von Finnland und Dänemark falsch sachlich. Das gebe ich dir recht. Ja, war das bei Schweden? Schweden ist nicht drin, ne? Ach, in stimmt, der kann EU? Ich, doch. Kann ich kann es nicht mit Euro zahlen so rum. Egal. Im Euro natürlich. Im Euro nicht, nein. Doch geht, aber das war nur ein gewicht Ist egal. Man Ach kann, ja, stimmt. Ja, man kann es mal mit beiden oder so, Sache. ne? Genau, meine Urlaubsänderung tun aber nichts zur Sache hier. Hier zu den nächsten Kandidaten. Holger Hennig. Holger, bist du da? Ja, ich bin da. Super. Ich glaube, du hattest gerade die Anmerkung gebracht, dass auch deine Leitung nicht so einfach ist. Kannst du das Pad lesen? Ich kann das Pad lesen. Ähm, ist es dir lieber, wenn die Fragen dort aufgeschrieben werden oder genügt es dir, wenn sie ähm, gestellt werden? Also mündlich hier im Chat. Holger? Ja. Bin da. Äh, ja, ich frage gerade, ob es dir lieber ist, wenn die Fragen aufgeschrieben werden oder wenn sie dir hier mündlich gestellt werden. Äh, ich lese sie einfach mit, das ist besser. Äh, dann bitte ich alle Fragesteller ihre Frage im Pad äh, zu formulieren. Wenn ihr einen Namen dazu schreibt, rufe ich euch auch auf. Gut, dann hast du jetzt drei Minuten Zeit, dich vorzustellen und danach 15 Minuten Zeit für Fragen. Du kannst loslegen. Gut. Ähm, also, Holarius, äh, Holger Hennig, ich bin ähm, Theaterpädagoge, ich bin freischaffender Künstler, Autor, alles Mögliche. Ähm, ich bin seit Oktober 2011, äh, 2011, ne? Ja. Ja, 2011 bin ich Pirat, äh, bin in den Arbeitskreisen Bildung und Kultur. Äh, Komme aus äh, der Nähe von Gummersbach, also bin am Stammtisch Gummersbach ähm, im Oberbergischen, im schönen, verschneiten Oberbergischen, direkt an der Grenze zur Pampa. Ähm, was muss ich noch zu mir sagen? Äh, ja, ich... Ähm, so äh, AGÖA und ein bisschen Krähen mache ich auch noch. Ähm, bin... Äh, aktiv, ähm, äußere mich zu allem Möglichen und Unmöglichen, ähm, verärgere und äh, damit auch gerne mal die Fraktion, das ist nun mal so, äh, gelte nicht umsonst als etwas kritisch und manchmal querulantisch, aber äh, immer im Sinne der Partei. Ist das der Abschluss deiner Vorstellung? Ich kann, ich kann dich ganz schlecht verstehen, Jehan. Entschuldige, war das der Abschluss deiner Vorstellung? Ja, das reicht mir schon. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Die erste Frage, Zeile 73, Be Kill, möchtest du vorlesen? Wie bewertest du die Situation von Strafgefangenen in Deutschland? Was würdest du im Bundestag daran ändern? Also, ähm, jetzt habe ich auch nicht so fürchterlich viel Einblick. Ich weiß aber oder höre immer wieder, dass Leute, die ins, äh, in den Knast kommen hinterher, eigentlich noch, wie soll man sagen, noch schlechter sozialisiert rauskommen, als sie vorher schon waren. Da muss sich also was ändern, das funktioniert so nicht. Insgesamt halte ich das ganze Konzept Strafe für zumindest bedenklich. Ich glaube nicht, also aus der Pädagogik her, ich bin Theaterpädagogik, ich kenne mich mit Pädagogik ein bisschen aus, Aus der Pädagogik weiß ich, dass Strafe an sich ein blödes Konzept ist und nicht funktioniert, nicht zum Besseren funktioniert. Ähm und ähm ja, also da müsste man insgesamt mal dran, dran gehen. Ich würde sagen, wir müssen insgesamt viel stärker äh, daran arbeiten zu helfen nicht zum Strafen. Vakuum. Ja, Holarius. Ähm, ich habe gelesen, du bist ja auch Regisseur. Jetzt weiß ich nicht, wie oft du schon irgendwie in Führungspositionen warst. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Ähm, also, ich habe das mal äh, im Kandidatenportal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Äh, ich habe in Führungsteams mit bis zu 250 Mitwirkenden gearbeitet. Das äh, ist also so äh, im Theater auch mit das Größte, was man so eigentlich machen kann an äh, Mengen. Ähm, allein verantwortlich als Regisseur, ja, so mit bis zu 30 ungefähr. Ähm, ich äh, halte mich für einen Menschen, der äh, relativ gut delegieren kann, der vor allen Dingen, also der auch loslassen kann, der nicht äh, alles in seiner eigenen Hand haben muss, ähm, der auf Ideen und ähm, Vorschläge von anderen reagiert und meistens äh, auch... Äh, darauf hört und, und äh, diskutiert und letztendlich äh, geht es mir um die Argumente und nicht darum, äh, wer irgendwas sagt. Ähm, ich halte mich für jemanden, der ganz gut motivieren kann, äh, weil ich einfach weiß, wie viele Leute ich schon dazu motiviert habe, dass sie auf der Bühne tolle Sachen gemacht haben. Ähm, und äh, was würde ich noch? Was? Äh, ja, eigentlich reicht das doch, oder? Ballerstedt, War die Frage von dir in Teil 75? Das ist ein, da ein anderes Brot. Äh, okay, Entschuldigung, da lese ich sie vor. Was muss sich in der Piratenpartei ändern, damit wir nach Niedersachsen wieder in den Medien nach vorn kommen? Ähm, ich glaube, wir müssen nicht in den Medien anfangen, bei uns anfangen. Bei dem, ähm, bei dem internen äh, bei den internen Gegenöffentlichkeit machen, denn man merkt das ähm, eigentlich ganz gut an dem Podcast, der gestern rauskam mit äh, Johannes Bonada. Ähm, da ist ein absolut internes Medium, da passiert was. In diesem internen Medium sagt Johannes äh, ein paar Sachen, die äh, meiner Meinung nach auch ganz wichtig sind, dass er sie sagt. Und ähm, auf einmal passiert da etwas. Das heißt, ähm, heute war in den Medien äh, relativ viel unterwegs ähm, mit dem Link zu unserem Podcast, also zu dem internen NRW-Medium Krähennest. Ähm, Das war in der Welt online und sonst irgendwo. Und so sollte es eigentlich immer funktionieren, dass wir nicht irgendwelche drögen Pressemitteilungen rausgeben, sondern dass wir richtig Gegenöffentlichkeit machen. Also Podcasten, Wodcasten, auf YouTube stellen das Ganze, dass wir bloggen, was die Finger hergeben. Das finde ich viel interessanter und wichtiger erstmal und ich glaube, es wird auf Dauer auch immer so funktionieren, dass wenn wir da richtig Dampf machen und das auf Social Media richtig verteilen und ähm, da richtig was passiert, dann werden die Leute auch aufmerksam, dann werden die, ähm, die, wird die Presse auch aufmerksam, äh, die Öffentlichkeit 1.0, wie ich so gerne sage. Wir müssen PR 2.0 machen und deswegen hauptsächlich erstmal gegen öffentlichkeit machen. Marco. Hast du schon einmal für ein Amt oder Mandat in der Piratenpartei kandidiert? Ja, ich muss zugeben, ich war in Münster auch äh, Kandidat. Also, noch lange nicht so ernst genommen, wie ich das jetzt ernst nehme, ähm, aber ich habe es einfach mal versucht, ich wollte einfach mal eine Rede halten. Ähm, das war damals so der, der Wunsch, äh, da war ich ja erst ein halbes Jahr dabei, deswegen, gut ja. Wie Moment, jetzt hast du mich gerade aus dem falschen Fuß erwischt. Ich muss mal kurz andere Leute vornehmen, ich bin gerade auch recherchieren. Dann lese ich vor. Hast du meinen Blogpost? Zum Ach, die Rückzug, Frage der steht da schon, sorry. Normalerweise steh, steh, schreibe ich die hier aufs Papier vor mir. Dann kann ich das selber vorlesen. Hast du meinen Blogpost zum Rückzug der Kandidatur gelesen? Wie denkst du über einen Rückzug deiner eigenen Kandidatur? Ich habe den Blogpost gelesen, ja. Ja, ich glaube schon. Ähm, und ähm, fand den auch äh, gut äh, und respektabel. Ähm, ich habe auch selber äh, schon sehr ernsthaft darüber nachgedacht, habe äh, in meinem ähm, in meinem nest interview ähm, auch schon gesagt, dass ich, äh, wenn ich das Gefühl habe, dass sich kein Mensch dafür interessiert, dass ich kandidiere, ähm, dass ich dann auch gar nicht antreten werde. Ähm, Jetzt ist es so, also ähm, ich war auch am Wochenende eigentlich noch so, so ein bisschen zweifelnd, habe dann, ähm, glaube ich, ein ganz gutes Grillen in Pullheim hingelegt, ähm, habe seitdem einiges an neuen äh, Unterstützungen dazu gewonnen, ähm, bin momentan eher der Meinung, dass ich das mal ausprobieren sollte. Die kill nochmal. Äh, wann, wann ist das nächste Treffen des AK-Kultur? <lacht> Gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, wir müssen da dringend mal dran, ja. Ist also nichts geplant? Ähm, momentan liegt es brach, ja. Gut, danke. Also, ähm, wir haben momentan äh, uns eher auf die Kulturpiraten im Bund äh, kapriziert. Das heißt, wir machen eher im äh, Bund was. Ähm, und da ist alle zwei Wochen montags äh, der Mumble, glaube ich, ja. Ja, äh, hallo Holgi, ähm, im Prinzip die Frage, nachdem du ja so überlegst und gesagt hast, du zweifelst und äh, was weiß ich was, ich will ja jetzt nichts in, in die Schuhe schieben, aber wenn du hin und her zweifelst und man überlegt, dass bei 5% irgendwie sieben oder acht Leute aus NRW in den Bundestag kommen, warum denkst du, dass du selbst zu den zehn bestgeeigneten Kandidaten für die Bundestagsliste in NRW gehörst? Ich sage mal so, ich bin ja ein optimistischer Mensch. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit noch bei 12 Prozent. Und, und durch die neue Regelung mit den Ausgleichsmandaten können Fraktionen ziemlich schnell anschwellen. Wie wir es ja schließlich in NRW gemerkt haben, da ist es eine ganz ähnliche Situation, also ein ähnliches Wahlsystem. Ich glaube nicht, dass wir nur 10 brauchen. Ich hoffe, dass wir mehr als 10 brauchen. Ich bin sogar der Meinung, dass wir die ersten 20 so besetzen müssen, dass sie mit Leuten voll sind, die man auch nach Berlin schicken kann. Ich werde auch nicht auf die ersten vier oder so antreten. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Wahlordnung jetzt angenommen wird, aber wenn wir sagen können, ab welchem Platz wir kandidieren, wird das glaube ich erst ab Platz 5 sein bei mir. Ähm, ich äh, bin mir nicht sicher, ob es die Top 10 sind. Äh, ich glaube schon, dass die Top 10 äh, drin sein könnten und ich glaube auch, ähm, dass, äh, ich, äh, dass ich, oh, ich halte mich schon für kompetent genug, das äh, auch zu sein. Ähm, Ich glaube vor allen Dingen auch, äh, ich kann einigermaßen reden und äh, besser auch reden, äh, wenn ich eine Rede halte, als jetzt, ich jetzt improvisiere. Ähm, und deswegen äh, hoffe ich einfach mal, dass das äh, einen kleinen Ausschlag auch geben wird, dann in meiner Zeit. Ähm, ich sehe das ganz optimistisch eigentlich. So, ich habe ich jetzt die ja. Frage beantwortet. habe. Ja, ungefähr. Ich kann gerne hinterher nochmal mit dir drüber quatschen. Alles klar. Welche Bundesländer gehören zur ehemaligen DDR? Oh, wird jetzt Erdkunde abgefragt. Mecpom, ähm, äh, ähm, äh Brandenburg, äh, Teile von Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Okay. Hab ich das vergessen? Ja, Teile von Niedersachsen wäre noch die Bo der Bonuspunkt, aber nee, Moment. Hä? Nee, sorry. Nee. Ah, jetzt habe ich das ja. Ist die Antwort stimmt schon. <lacht> ja, was stimmt kann schon. Ich, kann ich das auch nicht so <lacht> sagen, <ja? lacht> Ich habe die nächste Frage schon vorbereitet. <lacht> äh, Vaku, bitte. Ähm, ja, die Quotenfrage, Holarius. Die Quotenfrage. Oh, wie freue ich mich. Ähm, das das speziell äh, aus einem Grund eine sehr schwierige Frage, weil immer wenn äh, Quote von Quote gesprochen wird, ähm, wo ich ja sagen würde, das geht ja auch im Speziellen die Frauen an, dann höre ich äh, oder lese ich auf der Timeline ähm, einige Frauen, die sagen, wir wollen sie und noch mehr Frauen, die sagen, nee, völliger Quatsch. Ähm, ich Ich glaube, dass wir, also wir haben ein Problem, dass wir zu wenig Frauen äh, haben, die kandidieren. Ähm, ist, ist so, ist keine Frage. Ähm, wenn wir jetzt allerdings sehen, wie viel Prozent, gefühlt zumindest, äh, es an Frauen gibt, wir haben ja keine, wir, wir nehmen das ja aus guten Gründen nicht äh, auf, ähm, dann weiß man, dass es also prozentual ungefähr stimmt. Und ich habe auch bisher nicht das Gefühl, dass Frauen nicht gewählt werden, weil sie, weil sie Frauen sind. Es gibt ein paar Kandidatinnen auch auf der Liste, die, wo ich sagen würde, nö, die wähle ich auch nicht. Aber bei keiner davon ist es, weil es eine Frau ist, sondern aus diversen anderen Gründen. Ich glaube, wir haben da ein genauso großes Problem wie andere Parteien. Ich sehe nicht, dass andere es das viel besser machen und vor allen Dingen, wenn wir, also ich glaube, es fällt bei uns so sehr auf, weil wir es auch immer wieder thematisieren und ich finde es auch richtig, dass wir es das thematisieren. Also ich glaube einfach, dass wir an diesem Problem dranbleiben müssen, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir das immer wieder hinterfragen müssen. Ich glaube aber nicht, dass eine Quote dabei ernsthaft hilft. Bicke. Pepsi oder Cola? Coca-Cola, klar. Am liebsten Cherry. Gut, danke. Wie bewertest du die Aktion Israels gegenüber den Palästinensern? Einer deiner Unterstützer behauptet nämlich, du wärst in der Lage, gatefrei über Außenpolitik zu sprechen. <lacht> Ja, das, das hat der Dr. Wollinger mich äh, am Stammtisch gefragt ähm, und er war mit meiner äh, Antwort zufrieden. Ähm, also, das ist ein sehr schwieriges Feld. Ich äh, glaube erstmal, dass auf beiden Seiten es, äh, viel zu viele Verrückte gibt. Also, äh, was heißt Verrückte? Es gibt zu viele ähm, rassistische und religiöse Wirrköpfe auf beiden Seiten. Ähm, Ich glaube, die Israelis würden gut daran tun, endlich mal keine Rechten zu wählen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Also ich glaube, heute war doch Wahl, oder? Ich habe noch nichts gesehen. Ich halte das, was die Israelis in den Palästinensergebieten machen, für falsch. Ich halte die Raketen, die die Palästinenser zurückschießen, für falsch. Oder was heißt zurückschießen, die sie meistens zuerst schießen, für falsch. Ich halte auch alle Kriegsdrohungen Richtung Iran für falsch, weil ich einfach Kriegsdrohungen insgesamt für falsch halte. Wichtig ist, meiner Meinung nach, wenn man dieses Thema bewegt, dass man klar kritisiert, was da wirklich passiert. Ähm, und nicht irgendwelche bescheuerten Vergleiche mit irgendwelchen äh, Nazi-Sachen oder sonst irgendwas macht. Das ist mir das Wichtigste. Ist es War das jetzt unfallfrei? Ziemlich, Seit ja. 40 Zeit noch. Äh, Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Wie kommt es, dass du so gutes Grillgut bist? An mir ist genug dran. Äh, keine Ahnung. Die Antwort fand sogar ich gut. Gibt es weitere Fragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Du hast noch eine Minute. Leute, bin ich so uninteressant oder was? Das ist doch gemein. Ich könnte noch eine also, versuchen, wenn du unbedingt noch eine haben willst. Ja, mach. Ähm, du hast jetzt sehr tapfer auf ganz, ganz viele Fragen unterschiedlichster Art geantwortet. Ähm, glaubst du, wir müssen auf alles immer eine Antwort geben und wann wäre der Zeitpunkt, wo du sagst, Da gebe ich jetzt mal keine Antwort zu. Nein, wir müssen nicht auf alles eine Antwort haben, aber wir sollten uns über viele Gedanken machen. Und vor allen Dingen sollten wir, also wenn man vielleicht auch teilweise mal ein bisschen mehr Zeit hat, über was nachzudenken, ähm. Dann sollten wir einfach mal schauen, was denn unsere Prinzipien sind, weil ich der Meinung bin, dass wir Prinzipien haben, dass wir eben äh, das Prinzip Plattformneutralität haben, dass wir äh, Freiheit haben, Freiheit von äh, staatlichen Eingriffen, äh, dass wir das Prinzip gläserner Staat und äh, nicht so gläserner Bürger haben, äh, dass man einfach darauf zurückgreifen kann, äh, dass man auf Menschenrechte zurückgreifen kann und dann auf viele Fragen schon antworten kann. Ähm, danke. Ehrlich gesagt, das äh, Gebetsmühlenartige Mantra von äh, Tersales, äh, als er noch erster Vorsitzender war, äh, dazu haben wir noch keine Meinung, das ist mir einige Male übel aufgestoßen. Ähm, ich habe. Danke. Äh, es danke, danke, Schade. Danke. Tut mir leid, ich äh, leid. hätte gerne noch zwei Sätze gesagt. Nein, ich tendiere dazu, wie der, die Sätze noch zu beenden, die man angefangen hat, aber das geht schon etwas darüber hinaus. Deswegen ist jetzt Schluss. Statements nach dem Willen des Kandidaten sind nicht gestattet. Äh, bitte im Anschluss an alle Kandidaten, sonst sind sie zu lang. Okay. Danke an den Kandidaten, danke an die Fragesteller. Und wir kommen jetzt zu Hilde Gunde-Jung. Gundi, bist du da? Vorhin war sie es, ne? Äh, ja, mit H. Jung, aber die sehe ich jetzt nicht mehr. Dann gehen wir erstmal mal weiter zu Uwe. Uwe Stein, du bist da, oder? Oh ja, ich bin da. Ähm. Jetzt habe ich hier gerade was zu essen. Ähm, hm. Ich Klar, kann Moment, gerne vorziehen. Ihr wollt mich jetzt vorziehen, Bitte? ja? Äh, würden wir gerne, denn nach dir kommen noch Markus Barenhoff, der auch nicht da ist, ähm, die Hildegunde Oder, Moment, wir haben Tim Herbst. Tim, bist du da? Ich bin da, jawohl. Dann machen wir doch mit dir erstmal weiter. Ich verschiebe das mal kurz im Pad, kleinen Moment. Gut, wir sind jetzt ab Zeile 87, äh, Tim Herbst. Kennst du kennst das Prozedere Jawohl. Ähm, warum auch immer die Links drinstehen, du hast jetzt drei Minuten Zeit, dich vorzustellen und danach nochmal 15 Minuten Zeit für Fragen. Bitteschön. Also, mein Name ist Tim Herbst, ich bin 48 Jahre alt, ich bin schon seit 2009 bei der Piratenpartei ähm, und zwar auch... Ähm, Ich war schon sehr lange tätig im Bereich Verbraucherschutz. Im Grunde genommen habe ich das Thema bundesweit mit nach vorne gebracht. Ich war jahrelang der Koordinator beim Thema. Ich habe die Themenseite Verbraucherschutz erstellt und war maßgeblich daran beteiligt, das Wahlprogramm Verbraucherschutz für NRW zu gestalten, ebenso wie auch den Verbraucherschutz-Flyer, der damals sehr gut angekommen ist. Ähm, seit einiger Zeit bin ich jetzt aber mehr ähm, im Bereich Anti-Atompiraten tätig. Meine Stärken sind, dass ich sowohl Themen nach vorne bringen kann, wie auch sehr gut argumentieren kann. Das braucht man mir nicht zu glauben. Deswegen habe ich die Links reingestellt. Mein kurzer Anriss. Damals wurde im Zuge von Solor ganz viel über Internetsperren geredet und davon, dass diese angeblich wirkungslos wären. Das ist schlichtweg falsch. Da hat man sehr viel an Argumentationspotenzial verschenkt, weil man nicht richtig argumentiert hat. Auf der Seite Antworten Internetsperren kann man sehen, wie man das wesentlich besser hätte machen können. Da möchte ich noch verweisen auf den letzten Link, Anti-Atompiraten-Argumente. Das ist ein Argumentationskompendium. Was alle Pro und kontra argumente aufgreift und was in dieser Form noch nicht einmal die Grünen vorweisen können. Bist du mit deiner Frage am Ende, mit deiner Vorstellung am Ende? Soweit ja. Dann kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage aus Zeile 96. Warum bist du nicht im Kandidatenportal? Ja, ähm, ich habe, da muss man eine NRW-Adresse äh, beantragen. Das habe ich gemacht. Leider habe ich da äh, keine Antwort bekommen. Bitte. Ähm, aufgrund deiner Antwort gerade noch mal eine Nachfrage erstmal. Äh, seit wann bist du denn Mitglied? Seit 2009. Und noch keine NRW-Adresse und dich auch nicht mehr noch mal nachgefragt oder so? Okay. Ich. Ähm... Ja, äh, wo ist meine Frage? Ach ja, genau. Äh, nee, egal, ich, gleich, Moment. Dann kann ich die... Frage ich kann die dann noch gerne mündlich stellen, dann tippe ich die nicht zu Ende. Dann ähm, ach, hallo, ähm, du warst sehr lange Zeit sehr aktiv im Verbraucherschutz, das weiß ich. Ähm, du bist dann da sehr plötzlich sehr draus verschwunden. Zumindest war das so der Eindruck. Ähm, woran liegt das? Und hast du vor, das Thema Verbraucherschutz in den Bundestag zu tragen Ähm, ja, äh, was das letzte betrifft, habe ich, weil ich da immer noch interessiert bin, das Problem, ähm, ich, ich scheine, also ich, ich entnehme deiner Frage, dass du dich da ein bisschen auskennst mit äh, der Thematik Verbraucherschutz. Äh, das, was ich damals am Anfang festgestellt habe, dass man ganz viel alleine machen muss, äh, das habe ich auch hinterher wieder festgestellt, beziehungsweise auch der äh, Klaus Löffler, der sich da sehr stark engagiert. Und ähm, Ich finde das Thema zu wichtig, als dass nur ich mich da oder da engagiert Da müssen einfach mehr mit dabei sein. Und darüber hinaus habe ich im Zuge der äh, einfach gesehen, dass da sehr viel Bedarf ist, um da Argumente äh, vorzubringen. Und deswegen hatte ich mich dann bei den Antiatompiraten engagiert. Kurz äh, als, als Info für dich. Ich bin der persönliche Mitarbeiter von Simone. Ja, wunderbar. Dann musstest du ja gerade von ihr wissen, dass sich damals das Thema sehr stark nach vorne gebracht hat. Das müsste sie auch bestätigen können. Ja, das habe ich ja auch gerade bestätigt. Ich fand es nur sehr schade und tragisch, dass du es so relativ plötzlich nicht mehr getan hast ja ähm, äh, auch gerade an Simone, also ich hatte so den Eindruck, sie hat das Thema so übernommen. Ähm, ich wollte auch damals noch mit dabei sein bei dem zweiten Treffen von äh, mit dem mit der Verbraucherschutzzentrale in NRW. Ich habe ja nämlich das erste Treffen äh, mit initiiert und vorangebracht und äh, mein mein Eindruck war, Simone hat jetzt dieses Thema übernommen und von daher dachte ich auch, es wäre da in guten Händen. Danke. Bitte. Du bist ja bei den Anti-Atompiraten. Ich weiß nicht genau, was ihr macht. Ich vermute aber, ihr wollt äh, Atomkraft abschaffen. Was ist deine Vorstellung von... Oder wie würdest du dir eine piratige Energiewende vorstellen? Ah, sehr gut. Weil äh, dieses Thema... Damit habe ich mich sehr eingehend beschäftigt. Äh, ich habe sogar für NRW im letzten Wahlkampf ein alternatives Atomausstiegskonzept erarbeitet, was wir auch in den äh, in, in, in Wahlkampf aufgenommen haben. Und zwar äh, bin ich der Meinung, es wäre besser, wenn man sich von gesetzlichen Zwängen verabschiedet und stattdessen Rahmenbedingungen schafft, dass die Atomaus-, äh, in Atomindustrie von sich aus selber aussteigt. Und zwar einfach aus dem Grunde, äh, dass man alle Subventionen und Bevorteilungen abschließt, und endlich mal dazu kommt, was eigentlich äh, normal wäre, nämlich nach dem äh, Verursacherprinzip, äh, dass alle Kosten ähm, vom Ver, äh, verursacher getragen werden. Das heißt auch insbesondere die Endlagerkosten und obendrein auch die gleichen Rahmenbedingungen gelten wie bei anderen. Das äh, betrifft eine Versicherung und wenn man das einführen würde, dann würde äh, Atomstrom so teuer, dass er nicht mehr absetzbar wäre und die Atomindustrie würde von sich aus aussteigen. Das ist wesentlich nachhaltiger und besser als alles, was wir bisher haben. Ja, die Quotenfrage Ähm, ja, muss ich sagen. Inzwischen hat ähm, bei mir eine gewisse äh, Änderung meiner Haltung dazu stattgefunden. Früher war ich ganz klar gegen eine Quote, aber ähm, ich habe da sehr viel mit auch mit meiner Schwester drüber diskutiert und sie hat mir ein Argument vorgebracht, was ich eigentlich nachvollziehen kann. Wir haben Oft sehr verkrustete Strukturen, die durch Männer dominiert werden in Vorständen und Aufsichtsräten und die Hoffnung, dass das von sich alleine oder nur aufgrund der Qualifikation, äh, Qualifikation von Frauen aufgebrochen ka werden kann, ist mehr oder weniger erfahrungsgemäß illusorisch. Und deswegen bin ich inzwischen für eine Frauenquote, aber nicht im Sinne von 50-50, sondern äh, in einem niedrigeren Betrag X, über den man reden kann, um zuerst mal diese verkusteten Strukturen aufzubrechen und danach kann man dann wahrscheinlich, wenn das geschehen ist, auf die Frauenquote auch wieder verzichten. Bitte. Wer war der erste Bundeskanzler und von welcher Partei? Ähm... Ich meine, es war Heuss, aber ich sage mal, das sind Wissensfragen, die kann man im Internet nachgucken. So wie damals unsere, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Andreas äh, die Schuldenfrage nicht richtig beantwortet hat. Ich, das sind Sachen, die kann man nachgucken, das ist nicht so wichtig. Bicill nochmal. Was ist deine Meinung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr? Äh, das sehe ich generell äußerst kritisch. Ähm, hier plädiere ich einfach dafür, äh, mehr direkte Demokratie zu leben und einfach mal da die Bevölkerung zu fragen, was sie denn davon hält. Frage aus Zelle 102. Warum hast du nur einen Unterstützer auf deiner Unterstützerliste? Weil ich... Ähm, weil die meisten, die mich kennen, ähm, davon nicht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die haben das nicht realisiert, beziehungsweise ich bin ja ohnehin nicht in der offiziellen, äh, im offiziellen Portal, aber sehr viele, also ich glaube, alle aus, äh, aus dem aktuellen äh, Parlament in NRW kennen mich und ich glaube, die würden mich auch alle unterstützen. Waco. Seit wann steht für dich fest, dass du kandidieren möchtest? <lacht> Ich habe ja vor diesem Portal mich eingetragen in die Wikiliste und da müsste ich jetzt einfach beim... Also ähm, andersrum, ich kann auch sagen, ich hatte mich schon gemeldet zur äh, NRW-Wahl 2010 und war da auf Listenplatz 26 gelandet damals. Hm, das war aber nicht die Frage. Ich wollte wissen, wann du dich entschieden hast zu kandidieren für jetzt. Äh, da müsste ich einfach ins Wiki gucken, wann, das da, äh, ähm, wann ich mich da eingetragen habe. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du einen Teil von meiner Frage eben, glaube ich, nicht beantwortet hast. Ähm, hast du vor, Verbraucherschutz in den Bundestag zu bringen? Doch, ja, das äh, wollte ich, das habe ich äh, meines Wissens schon beantwortet. Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Ich denke, äh, dass... Entschuldige, bitte. Äh, Verbraucherschutz ist ein sehr weitreichendes, sehr umfassendes Thema, äh, was auch gerade im Bund sehr, sehr gut aufgehoben wäre und nicht nur in den Ländern. Und von daher, äh, weil ich ohnehin der Überzeugung bin, Verbraucherschutz ist ein, ich sag glaube ich mal, noch das große Thema, äh, was so noch nicht bei uns im, in den Bundes-, im Bundesthema angekommen ist, äh, was, was dringend Unterstützung bedarf. Äh, bitte. Wie stehst du zu einem möglichen Rückzug deiner Kandidatur? Wenn ich dafür äh, ein stichhaltiges, valides Argument hören würde, vielleicht, ja. Na gut, da ich auch die nächste Frage habe, ich, rede ich einfach weiter. Ich bin ja nicht dafür, da die Argumente zu geben, sondern dir Fragen zu stellen. Die nächste Frage wäre, wenn du schon mal auf einer Landesliste standest und sagst, du bist bei den Piraten so gut vernetzt, dass dich äh, vermutlich die ganzen die 20 Piraten alle unterstützen würden, ähm, Wie kann es sein, dass du sowas Einfaches wie äh, eine NRW-Mail-Adresse dir zu besorgen noch nicht irgendwie hinbekommen hast? Ja, wie gesagt, das liegt ja nicht an mir, sondern es lag an denen, wo ich das beantragt habe und nicht bekommen habe. Und vor ähm, diesem Portal hatte ich bisher auch noch keinen kein Bedarf für eine NRW- ähm, Piraten-E-Mail-Adresse. Bisher bin ich auch ohne die gut klargekommen. Darf ich dazu noch was sagen? Bitte. Bitte. Also, ich habe ja selber auch kandidiert, ich hatte davor auch keine NRW-Mail-Adresse, ich habe mich im Dezember, meine ich, entschlossen zu kandidieren, das müsste der Alios wissen, weil der direkt, also einer nach mir ist äh, in der Anmeldung im Portal. Ähm, du hast am 23. November deine, äh, deine Seite da angelegt. Ist es dir nicht möglich gewesen, an den Vorstand zu schreiben oder hat der Vorstand dir da nicht geantwortet auf Nachfrage oder wie war das? Sicherlich. Aber ähm, ich habe keine Antwort von den Leuten bekommen, äh, wo ich das beantragt habe. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich es noch in den wenigen Tagen doch noch mal hinkriege, dass ich da doch noch eine bekomme und dann versuchen, den Rest nachzutragen. Also bei mir hat die Beantwortung des Pets zwei Tage gedauert ungefähr und bis dahin habe ich sogar schon alleine hinbekommen, irgendwie mir das alles äh, zusammenzubasteln. Ähm, um. Gut, es sind jetzt noch fünf Minuten Zeit. Es stehen momentan im Pad keine weiteren Fragen an den Kandidaten. Gibt es noch welche? Also nochmal als gut gemeinter Hinweis, gerade wenn du sagst, du bist sehr gut vernetzt bei uns und die äh, Landtagsfraktion würde dich wahrscheinlich geschlossen unterstützen, mach dir einfach so einen Account, weil die meisten benutzen dieses Portal zum Vorbereiten. Äh, ich wusste jetzt nicht, dass du kandidierst äh, und ich mache mir zurzeit ungefähr gefühlt eine Seite Notizen zu jedem Kandidaten. Und wenn ich die zu dir dann nicht habe, wird es zum Beispiel für Leute wie mich schwierig, das zu machen. Nur so als Tipp oder Hinweis, nicht als Frage. Ich danke dir sehr für den Hinweis. Aber was meinst du jetzt mit Account? Weil wie gesagt, diese Adresse, die kann ich mir ja nicht selber erstellen. Diese nrw Piratenparteiadresse, adresse Oder was meinst du mit Account? Ähm, also es ist eigentlich nicht so schwer. Du schreibst an. Kannst nicht kurz bitte. Ja, okay. Du hast gleich. Wir, wir verlaufen da uns gerade in, in Detailbesprechungen. Das können wir auch nachher noch machen. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Du hast noch vier Minuten deiner Zeit übrig. Möchtest du ein Abschlussdate mit abgeben? Ja, äh, sehr gerne. Und zwar ähm, alle... Ich, ich würde mich freuen, wenn die Leute mal auf meinem, auf meiner Wiki-Seite nachgucken, äh, Benutzer Logos. Ich habe eines der ausführlichsten ähm, Benutzerprofile und zwar nicht erst seit jetzt, sondern schon seit 2009, wo ich meine Haltung zu sehr vielen Dingen relativ detailliert darlege. Ähm, Insbesondere finde ich eigentlich wichtig, welche ähm, Qualifikation sollte jemand mitbringen, äh, der uns vertritt äh, im Parlament. Da, erstens, das Wichtigste finde ich, die Haltung und die Intention. Äh, was will der? Ich denke, das gibt mein... Profil her, was ich will. Das zweite ist, er sollte der, äh, in der Lage sein zu reden. Ich glaube, das kann ich auch. Und das dritte ist, äh, er sollte auch äh, gut argumentieren können und Sachen nach vorne bringen. Und ähm, ich denke, da habe ich sogar den Beweis angetreten. Da möchte ich nochmal auf die Links verweisen. Wie gesagt, äh, nicht einmal die Grünen können auf ein Argumentationskompendium verweisen wie unter anti argumente Es sind noch knapp drei Minuten. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir die Befragung jetzt beenden? Ja. Gut, dann vielen Dank an den Kandidaten und vielen Dank an die Fragesteller. Und jetzt die Frage an Uwe, hast du aufgegessen? Okay. Äh, hast du mit mir gesprochen? Ich habe jetzt nichts okay. gehört am Ende. Ich wollte fragen, ob du aufgegessen hast. Ja, ich bin äh, jetzt hier soweit verfügbar. Dann darfst du jetzt loslegen. Okay, mein Name ist Uwe Stein. Ich bin 42 Jahre alt, im Netz bin ich äh, unterwegs als Mitkrieger, auch auf Twitter. Ähm, das ist auch das, was ich äh, so zum Start meiner Zeit bei den Piraten vor gut eineinhalb Jahren anfänglich gemacht habe. Ich habe versucht, möglichst viel mitzubekommen und mitzukriegen auf den äh, verschiedensten Wegen. Ich war sehr viel an ähm, äh, Dingen vor Ort beteiligt, hier in Düsseldorf und in Nordrhein-Westfalen und aber auch äh, sehr viel im Mumble und in Sitzungen. Ich bin einer der Pressebeauftragten, stellvertretender Pressesprecher des Landesverbandes, bin ganz gut vernetzt auf Landes- und Bundesebene, habe auch dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene da etwas besser läuft als vorher. Wir hatten ein sehr schönes Bund-Länder-Pressetreffen hier in Düsseldorf, was ich mit organisiert habe. Ich persönlich... Ich war seit meiner, zu seit meiner Schulzeit äh, selbstständig in verschiedensten Konstellationen, ähm, bis hin zu äh, GmbHs und einer AG mit äh, über 35 Mitarbeitern. Ich habe ähm, Physik Ökonomie studiert und arbeite jetzt in den letzten acht Jahren beratend ähm, als äh, Unternehmensberater im Bereich Business Planning, Business Analysis ähm, Warum bin ich in der Partei? Wie sehe ich die Piraten? Die Piraten sind für mich die Partei, die die vernetzte Computergesellschaft und den Wandel in der Gesellschaft, der dadurch entsteht, am ehesten verstanden haben. Das heißt für mich aber nicht, dass die Piraten eine Partei sind, äh, die sich jetzt nur mit Netz- und vor allen Dingen Internetthemen beschäftigt, sondern ich denke eher, dass die, diese Themen, diese Ausprägungen in diesem Wandel ähm, IT nah am ehesten passiert sind und deswegen die ich sag mal computernahen Nerds und Piraten diejenigen waren, die am ehesten davon betroffen waren und jetzt auch die sind, die das am ehesten ich nenne es jetzt mal matrixartig in andere Bereiche der Politik bringen können. Das möchte ich auch tun. Ich persönlich ähm, bin einer der Leute, die für das Leben in der vernetzten Gesellschaft stehen und auch in der vernetzten Wirtschaft. Ich bin jemand, der gute Aufbauarbeit geleistet hat, kann gut vernetzen, kann gut vermitteln und verhandeln. Ich würde gerne in einem Ausschuss arbeiten im Bundestag, den es jetzt noch nicht gibt, der aber vorgeschlagen wurde von der Enquete-Kommission. Das wäre der Ausschuss Internet und digitale Gesellschaft. Vielleicht dann, äh, falls das nicht passieren sollte für die nächste Legislaturperiode, dann wäre für mich ideal ein Wirtschaftsausschuss und äh, auch gegebenenfalls ein Tourismusausschuss. Und äh, ich möchte die Piraten als verlässlichen Partner der Bürger in der Bundespolitik verankern. Und äh, deswegen freue ich mich, wenn ich Danke. viele Stimmen bekomme. Dankeschön, das war deine Abstimmungszeit. Gut. Wir kommen zu den Fragen. Bickel. Wie bewertest du die Situation von Strafgefangenen in Deutschland? Was würdest du im Bundestag ändern? Gut, da eine Bewertung von mir äh, äh, anzustreben, wäre ähm, übertrieben. Ich kann das nicht. Ich äh, äh, kenne äh, die Situation von Strafgefangenen in Deutschland nicht, habe mich damit wenig beschäftigt ähm, im Bundestag. Ändern ist natürlich auch sehr schwer. Es heißt immer so, du kommst in den Bundestag, dann kannst du was ändern. Ähm, das halte ich ein bisschen für ein Gerücht. Es wird also sehr, sehr lange dauern, bis wir da hinkommen, ähm, tatsächlich Dinge ändern zu können, die sich dann äh, niederschlagen über Gesetze, die wir verändern können. Das wäre natürlich erst in, dem, äh, in bei einer Regierungsbeteiligung überhaupt möglich. Ähm... Was würde ich ändern? Ich würde natürlich, wenn das in dem Bereich liegt, den ich dort auch bearbeite, mich über die Sache informieren, mit Leuten sprechen und dann die Positionen, die die Piratenpartei dazu entwickelt hat, versuchen auch anderen Leuten, vor allen Dingen den anderen Abgeordneten der anderen Parteien zu vermitteln, um da unsere Positionen schon mal klar zu machen und gegebenenfalls auch, wenn wir da neue Ideen und Verbesserungsvorschläge haben, die mit einzubringen. Lass erst mal andere vor. Vako. Ähm, ja, ähm, kannst du mir den Begriff Politik 2.0 so erklären, dass ich den verstehe? So als nicht so ganz netzaffin? Okay, ähm, ich denke mal, Politik 2.0 leitet sich ab aus dem äh, Begriff Internet 2.0. Internet 2.0 ähm, ist die Idee, dass Webinhalte nicht mehr von... Einzelnen äh, gestaltet bzw. inhaltlich gefüllt werden, sondern dass da die Leute, die das auch nutzen, auch gleichzeitig den Content machen. Deswegen wäre Politik 2.0 ähm, übertragen, dann ähm, folgendes nämlich, dass die Bürger oder die Wähler gleichzeitig aber auch die Inhalte machen. Und das ist ja auch ein bisschen das, was wir als Piratenpartei ermöglichen und ermöglichen wollen. Es dauert natürlich lange, bis es bei den Leuten ankommt. Also ich erinnere mich, wenn man jetzt das mal so als, als Beispiel Wikipedia zum Beispiel nimmt. Das gibt es seit 2001. Ich habe das, ich weiß es nicht mehr genau, Ende 2002, Anfang 2003, glaube ich, in Deutschland entdeckt. Da hatte das äh, so knapp 10.000 Einträge. Ähm, war ganz spannend. Es gab auch den Verein noch nicht. Ähm, wenn man damals den Leuten irgendwie das erzählt hat, hier gibt es eine Enzyklopädie, die hat jetzt schon 10, 20.000, 30 30.000 Einträge haben die gesagt ja du spinnst doch kann ja jeder reinschreiben was er will ähm, heute ist das und das ist nach in Anführungsstrichen nur zehn Jahren äh, eine Sache die ganz klar äh, sich durchgesetzt hat vergleichbar ist nach mehreren Studien mit äh, den zentral erstellten Enzyklopädien äh, viel umfangreicher ist ähm, es hat sich gezeigt dass viele viele Leute damit machen aber auch nicht jeder wenn man das jetzt mal auf die Politik überträgt dass wir ich sag mal das mit anbieten wollen, seit den letzten Jahren, der ein oder andere Bürger da mitmacht, wird es auch noch eine Zeit lang dauern, um sowas zu etablieren. Das wäre für mich dann übertragen, die, ja, die Erklärung für Politik 2.0. Bicke? Du gibst an, dass du gerne in den Tourismusausschuss möchtest. Was sind Probleme, die wir in Deutschland haben, die du da angehen möchtest oder Vorschläge, die du da einbringen möchtest? Ja, ähm, Tourismus ist einer der größten Wirtschaftsbereiche in Deutschland. Und zwar von der Anzahl der Personen, die äh, in dem Bereich arbeiten, weil das auch bis in das Gastrogewerbe äh, und so weiter reingeht. Ich glaube, es sind 1,7, über 2 Millionen Leute, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, es ist einer der wirtschaftskräftigsten Bereiche. Es ist aber auch ein Bereich, der sehr stark vernetzt ist mit anderen Problemen in Deutschland oder mit anderen Themen. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt keinen Beratungsgegenstand, der im äh, Tourismusausschuss landet und nicht mindestens noch in zwei, drei, vier anderen Ausschüssen. Und das ist halt auch so ein vernetztes Arbeiten, wo ich mir hoffe, einfach äh, zu sehen, wie funktioniert das und dann auch äh, ja ähm, Ideen, die wir vielleicht haben. Wir haben übrigens keine einzige Position zum Bereich Tourismus bisher, ähm, äh, aber auch dort einzubringen. Es ist so, Tourismus äh, ist einerseits äh, große Sache von äh, Deutschen, die innerhalb von Deutschland äh, natürlich irgendwo verreisen, ähm, auch beruflich verreisen, beruflich woanders sind, aber natürlich auch von außen kommen. Ähm, es hat was mit der Darstellung von Deutschland auch im Ausland zu tun. Äh, es betrifft die Bereiche Bauen und Verkehr, es betrifft Umweltthemen. Ähm, es ist halt ein, ein sehr, sehr stark vernetztes Thema. Und, äh, Konkret würde ich natürlich die Sachen äh, dort vertreten, die wir als Piraten auch beschlossen haben. Jetzt ist es so, es gibt noch nichts. Also wäre das etwas, wo man anfangen müsste, dran zu arbeiten, andererseits. Ähm, aber auch die Themen, die dort behandelt werden, sind auch alles äh, nicht-öffentliche Sitzungen. Es gibt ein paar öffentliche Anhörungen von Experten, wo man sich ein paar Sachen runterladen kann. Aber ähm, es sind natürlich auch Themen, die dann da auf den Tisch kommen. Und da müssen wir Leute finden, die auch innerhalb der Piratenpartei mit arbeiten daran, um da dann auch ähm, äh, Sachen zu entwickeln. Ich würde gern das vernetzte Denken der Piraten, ähm, unsere äh, Ideen Richtung Transparenz und, und Partizipationsmöglichkeiten mit da reinbringen und äh, denke, dass das eine gute Möglichkeit wäre. Ähm, wie gesagt, aber das ist ja auch nur ein Wunsch. Es gibt äh, viele, viele Ausschüsse. Wenn wir es schaffen sollten, reinzukommen, äh, wird das sicher ganz neu und ganz anders verteilt werden. Ähm, Ich bin gespannt, was passiert. Ich möchte, möchte dir den, den Hinweis geben. geben. Ein Antwort zu kurz okay. zu treten. Okay. Ballaschet. Uh, hi. Um, du warst ja selber dabei bei dem Treffen der Fraktion und der AGOA bei uns im Fraktionssitzungssaal. Um, Da wurde ja von beiden Seiten relativ viel harte Kritik geübt und es sind harte Worte geflogen. Hältst du die Form der Kritik, wie sie da vorgebracht worden ist und die Art, wie sie vorgebracht worden ist, für gerechtfertigt? Und was würdest du besser machen als die 20 Piraten? Die Art der Kritik an dem Tag. Jetzt müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen, denn viele wissen nicht, worum es da ging. Es ging darum, die äh, Fraktion hat... Äh, über den Ingo, das ist der Pressesprecher der Fraktion oder der Pressereferent, mit seinen Kollegen vorgestellt, ein Kommunikationskonzept für die Fraktion und wir waren mit Leuten aus dem Landesverband der Landesöffentlichkeitsarbeit da vor Ort. Das, was der Jens jetzt angesprochen hat, es ist quasi während dieser Präsentation von ihm beziehungsweise Ich glaube, nee, du, ich glaube du sprichst über, der, über, die, über, die, über das Treffen mit der Kritik von uns, ja. Okay, okay, okay. Ähm, bei der anderen Sache gab es nämlich auch was, okay, da ist halt, da haben wir präsentiert unsere Kritikpunkte und äh, unsere Ideen, äh, wie wir die Zusammenarbeit zwischen äh, ÖA und äh, der Fraktion verbessern können. Und äh, da ist es etwas persönlich geworden zwischen äh, Achim und äh, zwei von den Abgeordneten. Und das hat dann, ich sage mal, so 20 Minuten äh, die Diskussion weggezogen von den sachlichen Themen. Ähm, es war vielleicht ungeschickt, da einzelne Leute direkt anzusprechen. Ähm, äh, es ist aber auch immer so, dass Leute sich auch angesprochen fühlen müssen, um äh, so eine Situation herzustellen. Und das war dann ungünstig. Ob das jetzt nur an uns lag oder an den Leuten äh, aus der Fraktion, will ich gar nicht sagen. Ähm, wie kann man es verbessern? Indem man öfter und regelmäßiger... Ähm, miteinander spricht und auch über die Themen spricht. Man kann das insofern verbessern ähm, von Seiten der 20 Piraten, ähm, dass sie sich die Zeit dafür nehmen und ich weiß, dass natürlich die Zeit eng ist, aber vielleicht äh, in einer Regelmäßigkeit von zwei Wochen irgendwie eine Stunde einplanen und tatsächlich äh, auch mitarbeiten, mit reinkommen, mit die Nähe suchen, auch von uns äh, im Landesverband und äh, sich dem nicht entziehen weil man sich auch vielleicht Kritik oder persönlicher Kritik entziehen will. Also insofern besser machen, versuchen mehr daran teilzunehmen. Frage aus Zelle 116. 116. Was, was muss sich in der Piratenpartei ändern, damit wir nach Niedersachsen wieder in den Medien nach vorn kommen? Medien brauchen ja immer News. Das heißt, um etwas zu schreiben, muss es einen Nachrichtenwert haben. Ich würde pauschal allerdings ähm, gar nicht sagen, dass wir wieder in den Medien vorkommen müssen oder wir das viel zu wenig sind. Wir müssen mit den richtigen Sachen in den Medien vorkommen, sodass das, was wir eigentlich sind und äh, wofür wir stehen, transportiert wird. Viele Leute, da gehören auch natürlich schon Listen zu, wissen nicht so genau, was wir machen. Es gibt einige sehr, sehr gut Informierte. Wir sehen auch, dass jetzt seit der Wahl es äh, in den großen Medien, was weiß ich, Zeit, äh, Spiegel, Taz und so weiter, mehrere Artikel schon gab, die auf die Wahl und jetzt in Niedersachsen und die paar Tage danach schon eingegangen sind. Ähm, was müssen wir machen? Wir müssen uns äh, meiner Meinung nach ein bisschen besinnen, dürfen die Personaldebatte nicht verknüpfen mit den ähm, äh, inhaltlichen Punkten. Ob da jetzt neu gewählt oder nicht äh, wird, meine Güte, dann wird halt neu gewählt, aber das sollte unsere inhaltliche Arbeit nicht äh, so stark äh, fja, beeinträchtigen. Und äh, dann müssen wir halt äh, auch meiner Meinung nach über unsere, Medien, die wir zur Verfügung haben, die wir direkter zur Verfügung haben, äh, auch besser arbeiten. Ähm, das fängt an vom Retweeten der Informationen, die wir rausgeben als Piratenpartei. Äh, da könnte intern äh, eigentlich viel mehr passieren auch. Und wir könnten da auch die sozialen Medien und quasi so diese Parallelöffentlichkeit besser nutzen. Jo, ich schon wieder. Ähm, nächste Frage steht hier, genau. Nein. Hä? Ihr bringt mich ganz durcheinander, genau. Ähm, ich musste, als ich das Bild von ihr gesehen habe, an unser erstes Treffen beim Gläsern Mobil bei der Landtagswahl denken. Da hatten wir so eine nette Besucherin, die lautstark uns und die Straße unterhalten hat. Ähnliche Le Leute, die sich ähnlich verhalten, die sich selbst und ihre Meinung anderen Leuten aufdrücken und sich ja, davon nicht abbringen lassen haben wir auch äh, in einer anderen Stadt am Rhein. Wie denkst du, sollte man mit Leu die solchen Leuten in der Partei umgehen? Ich habe jetzt äh, nur die zweite Hälfte verstanden. Ähm, kannst du nochmal präzisieren, auf wen du dich da beziehst? Äh, generell einmal auf Trolle, die, die das gleiche Thema teilweise unter anderen Namen fünfmal in die, äh, die Mailingliste kippen. Leute, die versuchen, äh, Veranstaltungen anzufechten, Leute, die versuchen... Äh, okay, so? das sind natürlich... Okay, ich hab's, Ich weiß, wo du darauf hinaus wolltest. Ähm, das sind natürlich zum Teil Leute, die äh, einerseits wirklich völlig ähm, blind, ohne äh, zu Ganz schauen. Kurz, kurz. Ja, ich habe noch zwei, drei Minuten. Bitte? Äh, Entschuldigung. Die muss ich irgendwo bei dir sein. Kann ich weiter antworten? Oder ich jetzt nicht ja, kann, mehr... entschuldige, ich habe die Zeit gehalten in der Zeit. Ja, kein Problem. Das sind Leute, die entweder so betriebsblind sind, in Anführungsstrichen, dass sie gar nicht merken, dass sie alle damit nerven, oder halt Leute, die aktiv stören wollen. Leute, die gar nicht merken, dass sie damit nerven, das geht relativ gut, indem man sie ignoriert, weil dann haben sie irgendwie auch nichts mehr wogegen oder worauf sie einhauen können und hören da in der Regel mit auf. Leute, die aber aktiv uns stören wollen, Denen müssen wir das ziemlich klar machen. Das fängt an vom, ich sag mal, Stammtisch, wo die Leute vielleicht dann auftauchen und mir sagen können, hier, Mensch, schreibt man nicht so ein Scheiß dauernd. Bis hin natürlich dann zu Ordnungsmaßnahmen, die gegriffen werden können oder müssen. Also ich kenne es, dass Leute auch schon mal zwei Wochen Mailinglistenverbot bekommen oder sowas. Da sehe ich kein Problem drin, um Leute einfach darauf aufmerksam zu machen, hier, du störst hier aktiv. Und äh, die Sachen sollten wir durchaus auch nutzen. Dann. Frage aus Teil 118: Was hältst du von der Tierhaltung exotischer Tiere, also Reptilien oder Ähnliches in privater Hand? Oh, das ist eine sehr persönliche äh, äh, Meinung von mir. Ich kenne da keine rechtlichen Lagen oder irgendwas. Ich denke, viele Sachen sind da eh schon verboten. Äh, ich halte aber auch selbst so von den in Anführungsstrichen Haustieren von der Haltung nicht so viel. Ich selber habe keine Tiere, ich bin kein Tierfeind, ganz im Gegenteil, ich komme auch gut bei Leuten mit äh, Haustieren zurecht. Der Punkt ist nur der, oft gibt es halt die Situation, wo die nicht artgerecht gehalten werden können und das natürlich bei exotischen Tieren, die nicht über Jahrtausende domestiziert wurden ähm, und, und sich an die Nähe der Menschen gewöhnt haben, äh, eher absurd und deswegen halte ich da nicht viel von. Der faire Pirat mit der letzten Frage. Harald? Ist gerade nicht da? Kann das sein? war stummgestellt. Entschuldigung. Egal klar, ich war stummgestellt. Äh, äh, äh, wenn du die 16 Bundesländer und die diversen äh, Spitzenkandidaten und aussichtsreichen Kandidaten siehst, wie stellst du dir vor, dass daraus möglichst äh, eine Fraktion wird, die besser in den Start kommt, als das die 20 Piraten geschafft haben? Ich glaube, so eine Frage gab es auch mal im Portal, das heißt, falls die Zeit jetzt nicht reichen sollte, da mal reingucken, äh, was ich geantwortet habe. Die Leute sollen sich vorher treffen, äh, sobald klar ist, wer das ist. Ich würde es nicht zu früh machen, also jetzt nicht anfangen schon mit denen, die gewählt sind und dann kommt die Hälfte hinterher noch dazu, sondern möglichst, wenn alle gewählt sind, ähm, sich treffen, irgendwo ab, abgeschieden treffen vielleicht, äh, dass die sich tatsächlich erstmal persönlich kennenlernen können und äh, dann denen ein, ein Team bereitstellen, das sich äh, darum kümmert, ähm, die ersten Stunden, Tage und Wochen einer möglichen Fraktion vorzubereiten, äh, so wie äh, die Leute in den Landtagsfraktionen Erfahrungen gesammelt haben, was da passiert. Also das heißt, ich will nicht über, ähm, äh, was weiß ich, Material oder... Ähm, Kaffeemaschinen sprechen müssen, sondern äh, solche Dinge sollten eigentlich geklärt sein, wer, wann und wie und wo sich um solche Sachen kümmert, dass sich die äh, Abgeordneten möglichst um die politischen Themen kümmern können. Ähm, Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns Tipps abholen müssten von den Leuten, die jetzt konkret die Erfahrung gemacht haben mit der Einstellung von äh, Personal, mit der äh, Einstellung von persönlichen Mitarbeitern und so weiter. Das ist in Berlin äh, ja alles viel, viel größer, viel mehr. Man hat viel mehr Geld zur Verfügung und ähm, da sollte man sich spätestens dann ab Sommer äh, drum kümmern um tatsächlich eine Checkliste zu haben, einen Zeitplan zu haben, wie dort Dinge ablaufen können und wie uns möglichst viel von der organisatorischen Arbeit im Vorfeld und währenddessen abgenommen werden kann. Dankeschön. Die Fragezeit ist beendet. Wir haben es jetzt 22 Uhr. Ich schlage vor, wir machen 5 Minuten Pause. Gibt es da Gegenrede? Ja, das ist offenbar nicht der Fall. Dann treffen wir uns um 22.05 Uhr wieder. Äh, machen wir weiter? Gerne. Ich hätte gerne noch eine Minute. Aber ja, komm, okay. mach weiter. Nee, mach weiter. Du darfst ja zuhören. <lacht> Gut, dann frage ich nochmal, ob äh, Hildegunde Jung wieder da ist. Das ist offenbar nicht der Fall. Dann machen wir mit Markus Barron noch weiter. Adios, bist du da? Ja, ich bin da. Du kennst das Prozedere? Ähm, ja, irgendwie N Minuten vorstellen und dann Rest Minuten fragen. Gab es da irgendwie eine Begrenzung oder ähm, soll ich einfach mal machen und ihr sagt Stopp? Genau. Ähm, ist es ist folgendermaßen, ähm, du hast insgesamt 18 Minuten, davon maximal 3 Minuten Vorstellung und eben dann entsprechend minimal 15 Minuten Frage stellen. Ich mache Ansagen und du kannst loslegen. Bitteschön. Ja, alles klar. Ich bin ähm, ja, Markus Barenhoff, ähm, auch im Netz unter Alios. Ich bin 32 Jahre alt, ähm, komme aus Münster, in NRW natürlich. Ähm, ich bin seit 2006 Mitglied der Piratenpartei, während meines Studiums da Mitglied geworden. Im ja, September war es, glaube ich, ähm, Und habe dort den ähm, LV Hamburg äh, äh, angefangen mit aufzubauen, also erstmal Satzungen schreiben und so weiter und so fort. Bin dann 2007 mein Studium beendet, bin äh, hab, ich habe Technische Informatik studiert, bin dann nach Münster zurückgezogen, ähm, habe dort äh, Kommunalpolitik gemacht und alle möglichen anderen Aktivitäten quer durch die Piratenpartei, das findet man auch alles in meinem Wiki, seit 2010 auch einigermaßen detailliert. Ähm, und ähm, bin äh, aktuell im Bundesvorstand der Piratenpartei als stellvertretender Vorsitzender, bin hannover in Münster gewählt worden. Ähm, ja, ich kandidiere für die äh, Landesliste. Ähm, was ich in den Bundestag ähm, thematisch einbringen will, ist ähm, ja, quasi so ein bisschen ähm, Kernthemen, also die äh, Netze, das Internet äh, als prominentes Beispiel, bildet ja immer mehr so die Grundlage ähm, unter anderem zum Beispiel unserer Wirtschaft, äh, Das hat sich auch im Innenpolitischen mittlerweile schon etwas niedergeschlagen. Also da hat man auch erkannt, dass das mittlerweile eine so wichtige Infrastruktur ist, auf der so viel gerade eben mit Fokus auf die Wirtschaft läuft, dass man das auch irgendwie sinnvoll und sicher gestalten muss. Also, das ist ein bisschen die Infrastrukturfrage, die innenpolitisch jetzt mittlerweile auch ganz gut bearbeitet wird. Da gibt es diese IT-Grundschutzinitiative des BSIs und so weiter. Und ich möchte gerne diese Themen auch auf der internationalen und außenpolitischen Ebene machen, weil es ist ja auch nicht nur unsere Wirtschaft, die da drauf basiert, sondern einen Großteil der Tour äh, machen wir mittlerweile auf dem Internet äh, und vor allen Dingen äh, wollen wir ja auch jetzt Teil unserer Demokratie auf dem Internet aufbauen. Und ähm, dafür ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass halt auch die darunterliegende Infrastruktur demokratischer Kontrolle unterliegt. Da kann ich ähm, äh, vielleicht mal so erwähnen, dass die großen Carrier-Netzwerke, die die Kontinente sozusagen mit Glasfaser untereinander verbinden, das sind, äh, da kann man an zwei Händen abzählen, ähm, die äh, wenigen Konzerne, die das kontrollieren. Die Fragen des Cyberwars, aber da bin ich auch in meiner Kandidatur im Wiki noch detaillierter drauf eingegangen. Ne, ein anderes großes thematisches Feld ist einfach, dass unsere Ressourcen alle sind. Und das Öl geht alle, das Wasser ist alle, seltene Erden gehen alle, wir werden immer mehr. Und da müssen wir halt äh, grundlegende Dinge, umbauen. Das ist auch gerade im Bereich der Infrastrukturpolitik. Wir müssen vielleicht eben damit rechnen, dass in Zukunft alles etwas langsamer wieder wird. Wir brauchen vielleicht eben eher nachhaltigere Infrastruktur, die mit weniger Aufwand am Laufen gehalten werden. Und diese Fragen finde ich sind wichtig, dass sie im Bundestag thematisiert werden. Strukturell Danke. habe ich da... Okay, waren das schon die drei Minuten? Mensch, das ging ja schnell. Das waren sie schon, ja. Die erste Frage kommt von Bickel. Wie bewertest du die Situation von Strafgefangenen in Deutschland? Was würdest du im Bundestag ändern? Ja, die habe ich eben schon gehört, die Frage, also ähm, ist es auch äh, bei mir jetzt wirklich nicht ab äh, meinem Fachgebiet, dass ich da kompetent was zu sagen kann. Ich weiß, das meine ich irgendwann Ende letzten Jahres äh, war mal irgendwo in der Debatte, ähm, dass äh, man äh, die Situation eben von Kindern, von Strafgefangenen nochmal genauer beleuchten sollte, aber wirklich nicht mein Fachgebiet. Deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen. Gut, danke. Frage aus Zeile 128. Inwieweit fühlst du dich für den derzeit, derzeitigen Zustand der Partei und der Niederlage in Niedersachsen verantwortlich? Oh, ähm, gar nicht so einfach, die Frage. Also ich finde, die zwei Prozent sind äh, ein Ergebnis, was man äh, natürlich sich irgendwie erklären kann, aber es ist eine Klatsche und die sollten wir alle ernst nehmen. Ähm, und da sind wir auch, glaube ich, irgendwie alle Piraten irgendwie ein Stück weit dran beteiligt. Ähm, was ich, eine Erkenntnis, die von mir gekommen ist, ich meine, die Probleme wurden ja auch im Vor vorher schon von anderen er erläutert, ähm, dass äh, unsere Kommunikation irgendwie komisch äh, manchmal ist, ist miteinander und nicht besonders zielführend, dass ich da vielleicht, auch weil ich jetzt schon sehr lange dabei bin, vielleicht dann auch mal Multiplikatorstatus oder wie man es nennen will, da noch mehr nutzen sollte, um vielleicht, und das gilt vielleicht auch gerade an alle anderen Piraten, die schon länger dabei sind, da ein bisschen beruhigend auch in die Partei mehr einzuwirken. Bicke! Ähm, was ist Föderalismus und wie findest du den Föderalismus in Deutschland? Ah, der Föderalismus ist im Prinzip, ähm, dass du eben ähm, ja, äh, die staatlichen Aufgabenbereiche ähm, in mehrere Ebenen schachtelst. Das ist halt für uns in Deutschland ähm, dann eben wir haben die Kommunalebene, wir haben die Landesebene, wir haben die Bundesebene und wir haben die Europaebene. Ähm, wichtiges Stichwort ist da eben das Subsidiaritätsprinzip, ähm, dass man eben zusehen sollte, dass irgendwie möglichst äh, die Sachen auf der Ebene geregelt werden, die dafür am besten geeignet ist und so weit wie möglich unten ist. Den Föderalismus in Deutschland halte ich für sehr sinnvoll in, in, in, grundsätzlich, aber da gibt es natürlich viele Einzelfragen, die man klären muss. Da ist auch historisch viel Komisches gewachsen. Also gerade, wenn man sich zum Beispiel eben die Polizeidienstbehörden anguckt, wie aus dem ähm, Bundesgrenzschutz äh, sozusagen ähm, dann auf einmal eine Bundespolizei wurde, da ähm, kann man durchaus, finde ich, die Frage stellen, ähm, brauchen wir tatsächlich eine Bundespolizei, weil ähm, es reicht eben nicht nur, dass ich die exekutiven Strukturen sozusagen schaffe, sondern ich muss natürlich auch irgendwie eine legislative Grundlage haben. Und jetzt irgendwie nur anzuführen, weil äh, wir irgendwie Bahnhöfe bewachen müssen, brauchen wir unbedingt eine Bundespolizeibehörde, ähm, eine Wahl. Also, Wie, also, das ein ist ist Antwort. schon, danke. Okay. Frage aus Teil 130. Aktuell hat unter anderem Johannes Ponada eine Bufo-Neuwahl angesprochen. Mit Matthias Schade und Julia Schramm sind zwei weitere zu zurückgetreten. Allgemein wird eine Disharmonie im Bufo publiziert. Hältst du den aktuellen Vorstand in dieser Besetzung für absolut handlungsfähig, den Bundeswahl Bundestagswahlkampf zu führen? Oder hältst du eine Neuwahl für sinnvoll, vor allem auch, um die beiden ausgefallenen Vorstandsposten neu zu besetzen? Ja, ich halte den äh, Vorstand für sinnvoll. Ich halte überhaupt nichts von einer äh, Vorziehung der Bufo Wahl. Das haben wir ja auch schon an Tausenden von Stellen besprochen. Ähm, äh, wir können es uns nicht leisten. Es macht organisatorisch keinen Sinn, weil ein neuer Bufo, wir haben drei, vier, fünf Monate gebraucht, bis wir uns einigermaßen eingefunden haben, einfach in unsere Aufgabenbereiche das inmitten im Wahlkampf zu machen, ist nicht schlau. Wir brauchen die Parteitage für das Programm, also deswegen bin ich absolut gegen eine Neuwahl und Ähm, äh, ja, ich äh, gehe davon aus, auch dass wir, äh, dieser Bufo das dann äh, äh, ja, erledigen kann. Wie er das macht, ich, äh, das wird sich dann über die Zeit zeigen, aber eine Neuwahl Wahl halte ich finde ich, sinnvoll. Und ähm, ja, Punkt. na Ja, ich ähm, habe das Gefühl, dass der Bundesvorstand sich immer weiter vom Wiki entfernt, also alles nur noch über die Homepage publiziert. Äh, jetzt gar keine Frage, ne? Stimmt das? <lacht> kann ich jetzt so äh, tatsächlich nicht belegen. Ich würde auch bei euren Fragen, also ich beantworte gerne Fragen zum Bufo und das, ich werde auch jetzt dieses Jahr wieder Sprechstunden einrichten, aber ich denke jetzt vielleicht in der im Rahmen so zur Bundesliste wäre es vielleicht cool, wenn wir ein bisschen mehr mit bundestagsrelevanten Themen ankommen. Also klar, wenn es so ein bisschen um eine Person geht, können wir das gerne machen, aber da würde ich dann vielleicht die Fragen jetzt nicht eine Bufo Fragestunde aus der Listenaufstellung, weil ich das auch gerne äh, voneinander äh, sauber trennen wollen würde. Das nur so vielleicht als Hinweis an die Fragesteller. Nächste Frage aus Teil 132. Du hast das 134 von 194 Fragen beantwortet. Woran liegt das? Ja, dass ich halt 134 Fragen von 194 beantwortet habe. Aber ich denke mal, das soll andeuten, ich bin noch nicht weit genug. Ähm Also ich äh, habe mir im Prinzip vorgenommen, die Fragen schon alle bis äh, zur AV-Pampa irgendwie zu beantworten. Aber äh, ich mache es so, dass ich äh, ähm, ja, mir, solange ich noch Zeit habe, dann häufig auch gerne den Moment raussuche, wann ich beantworte. Das ist häufig in den Morgenstunden direkt nach dem Aufstehen. Also da werde ich mich, denke ich mal, auch morgen früh noch ein bisschen ansetzen. Der faire Pirat. Gut, du hast ja nur noch morgen früh Zeit, weil morgen Abend wird ja dann Read Only gestellt. Aber die Frage, die ich hier stellen wollte, ist, äh, du warst ja im Bufo erstmal für das Thema SG Presse und so weiter zuständig. Und äh, das war dann, ich sag mal, nicht so super erfolgreich, dadurch ist das dann in den Zuständigkeiten verändert worden. Und äh, du bist ja stellvertretender Vorsitzender und äh, Die, die Wirkung des Bufo auch gerade für die Niedersachsenwahl war ja sag mal nur begrenzt wirksam. Wie siehst du das, dass du im Bufo äh, zwar dich bemüht hast, aber eigentlich nicht so wirklich viel auf die Reihe gekriegt hast? Na ja, gut. Ähm, ich habe schon einige Projekte auf die Reihe gebracht. Vielleicht nochmal kurz zu der Pressesache. Ja, das habe ich halt ähm, am Anfang ähm, übernommen. Da stellte sich auch so ein bisschen die Situation, ähm, dass sich tatsächlich erstmal keiner so richtig finden wollte aus dem damals neuen Buch der diesen Aufgabenbereich äh, Pressearbeit übernehmen wollte. Ähm, dann habe ich das erstmal übernommen, weil es auch, äh, also quasi als wir angefangen haben, war äh, so der Zustand, äh, dass vor allen Dingen halt äh, die Pressesprecher, also gar nicht so sehr die Presse, äh, das ist ja erstmal eine, eine Servicegruppe, sondern die Bundespressesprecherin, äh, damals, äh, die, Bundes-, ja, die Bundespressesprecherin und die beiden äh, damaligen Pressesprecher einfach ein ja Arschvoll Arbeit arbeitete und äh, da haben wir dann erstmal das Team auf vier Leute ähm, erweitert diesen Ausschreibungsprozess habe ich gemacht und ähm da habe ich mich sozusagen drauf äh, committed, habe aber auch im Prinzip von Anfang an auch gesagt, dass ich sozusagen was die inhaltliche Pressearbeit angeht absolut kein, kein Profi bin. Also ich war schon so äh, grundsätzlich wie man eine Pressemitteilung äh, formell äh, schreibt, äh, habe da jetzt aber keinen großen beruflichen Hintergrund und ähm, darum habe ich das dann auch an, an äh, Sebastian übergeben. Was ich so gemacht habe ist äh, beispielsweise äh, die SG Rettungsfuhr, jetzt äh, jüngst die SG Statistik aufgebaut. Ich bin In der internationalen Koordination. Das ist ein Geschäftsordnungsbereich von mir. Da sind wir gerade dabei zu überlegen, wie wir Piraten aus den europäischen Ländern drumherum zur Bundestagswahl, auch zur Wahlkampfunterstützung noch herbekommen können und das gleich wiederum nutzen, dass man sich kennenlernt und vernetzt eben für die Europawahl 2014. Das jetzt vielleicht noch mal kurz so als Einblick, was ich da so mache. Frage aus Zelle 134. Es ging groß durch die Medien, dass bei dir in der WG Marihuana gefunden wurde und das Ganze wurde mit dir in Verbindung gebracht. Die Story land landete unter anderem im Innenministerium. Wie konnte das bei so einer Bagatelle passieren und gibt es dort Aufklärung? Ja, da kann ich so ein bisschen was zu sagen. Ähm, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich habe dann ähm, nach Datenschutzgesetz Anfragen ähm, ans äh, Landesinnenministerium, NRW-Bundesinnenministerium, Verfassungsschutz und ähm, Bundesinnenministerium gestellt ähm, um eben genau nachzufragen, wie äh, kommt irgendwie diese Geschichte ähm, von der Polizei Münster äh, in die Lagebesprechung des Innenministers. Ähm, dort ist es, äh, habe ich halt bisher Antwort äh, vom Landesinnenministerium, dass äh, die das quasi von der Polizei bekommen haben, weil ich eben als UFO-Person des Öffentlichen irgendwas bin. Ähm, darum haben die das dorthin weitergegeben. Die haben es wiederum weitergereicht ans Bundesinnenministerium, ähm, um dort äh, dass äh, auf Basis irgendeines äh, die Innenminister treffen sich alle mal und vereinbaren, dass sie in Zukunft mehr miteinander reden wollen, Abkommens äh, das nach oben weitergereicht haben, da ist dann vielleicht auch nochmal die Frage zu stellen, wie weit das relevant war äh, oder äh, auf welcher Grundlage das nun wirklich basiert und das Bundesinnenministerium, das sträubt sich im Moment noch so ein bisschen, die sagen ja, wir haben das, äh, aber wir verraten nicht so richtig, äh, was wir haben und an wen das verschickt wurde ähm, und das habe ich jetzt an den äh, Bundesdatenschutzbeauftragten erstmal weitergegeben, ähm, ja, das ist vielleicht so ein kurzer Stand dazu. Frage aus 235. Unter welchen Bedingungen, bei welchen Fragen würdest du dich gegen die Fraktionsmeinung stellen? Stichpunkt äh, dem eigenen Gewissen verpflichtet. Ja, das sind eben ja ganz genau die äh, berühmten Gewissensfragen, äh, wo das dann eben vorkommen äh, kann. Und das sind eben äh, Fragen. Äh, ja, wo das Gewissen, also die, die, die, die innere äh, Wertewelt äh, mir sagt in einem Thema, ähm, äh, auch wenn du alle äh, Argumente rational gegeneinander abwägst, äh, kannst du äh, diesem äh, Ding einfach aufgrund deines Gewissens äh, nicht äh, äh, äh, zustimmen. Und äh, da kann das natürlich dann eben vorkommen und dafür ist dann auch eben äh, das ja so geregelt, dass da das äh, freie Mandat eben herrscht, aber ich bin dann durchaus der Meinung, man muss das eben dann natürlich auch sehr, sehr, sehr gut begründen. Loros. Du hast eben etwas zu erneuerbaren Energien gesagt. Äh, dazu zwei Fragen. Erstens, wie stehst du zum Ziel von 100% erneuerbare Energien? Und zweitens, äh, wo siehst du in der aktuellen Situation Gefahren bzw. Handlungsbedarf, um dieses Ziel zu erreichen? Ähm, ja, äh, wir müssen äh, Punkt 1 ganz dringend äh, vom Erdöl weg, wir müssen auch vom Erdgas weg, diesen fossilen Brunnen, äh, Brennstoffen, das äh, waren die, äh, Katalysatoren, die die Menschheit jetzt mal für 100 Jahre hatte, haben hat sie auch relativ effizient dafür genutzt, äh, äh, irgendwie Bevölkerungswachstum äh, wie äh, bescheuert exponentiell zu machen ähm, und äh, dieser Katalysator ist alle. Nur deswegen können wir auch irgendwo in der Fläche leben, äh, im Brachland, weil wir dort jetzt irgendwie Lebensmittel hinfahren können, die wir irgendwo anders mit den Düngern versorgt haben und so weiter und so fort. Ähm, äh, unsere ähm, gesamte Transportinfrastruktur, also ähm, Club of Rome Report 72 irgendwie, äh, äh, wir müssen umstellen, Peak Oil wird kommen ähm, und äh, die haben ja damals mehrere Modelle, äh, globale Rechenmodelle gemacht und äh, da gab es eben das eine total unwahrscheinlich eine Business as Usual-Ding, also die Menschheit macht äh, in den nächsten genau gar nichts. Und ähm, da sind wir jetzt drin. Ähm, äh, also es, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt ein paar Elektroautos fahren, sondern ähm, irgendwie Sprit und Diesel Christi im letzten, hinterletzten äh, Ort irgendwo in Südamerika oder in Afrika oder sonst wo. Ähm, bis diese Transportinfrastruktur umgestellt ist, das wird noch ewig dauern. Das wird uns zu Problemen führen. Und da ist die Energiewende sozusagen äh, auch natürlich ein wichtiger äh, Bereich dabei. Äh, wobei, ich weiß jetzt nicht, wann ich gesagt Habe, dass ich jetzt irgendwie Energiepolitiker wirklich bin, ähm, was ich halt sehe, dass wenn wir jetzt schon irgendwie Infrastruktur machen, also, äh, also unsere Versorgungsnetze für Strom äh, sozusagen umbauen, äh, dass wir dann halt auch irgendwie in dem Prozess dann auch gleich mitdenken, äh, welche anderen Infrastrukturen, und da sehe ich dann eben wieder die Datennetze, dass wir die dann gleich mit ausbauen, aber ich bin jetzt nicht wirklich der äh, Experte für regenerative Ide äh, Energien im Detail. So, zu hand konkreten Handlungsbedarf, den du siehst, kannst du jetzt da nichts sagen. Ähm, naja, also ähm, äh, ein Punkt ist natürlich, dass irgendwie diese dezentralen Strukturen aufgebaut werden, ähm, äh, dann eben auch, dass, äh, also ich habe einen kritischen Artikel vor einiger Zeit gelesen, dass jetzt auch die, äh, also im Rahmen dieser, dieser Energiewende und äh, dass wir die äh, Netze bauen, um den Strom ähm, äh, vom Norden in den Süden zu bekommen, äh, dass da auch jetzt wieder die Großen, äh, die, da, äh, die, die den Netzausbau vorantreiben sollen, dann doch äh, in den Plänen, Die ersten Strecken, die sie bauen, sind zufällig wiederum die, wo dann irgendwie relativ neue konventionelle Kraftwerke angebunden sind. Also diesen Prozess muss man auf jeden Fall kritisch beobachten, dass da halt dann auch jetzt nicht das genutzt wird, um irgendwie unter grünem Label irgendwie alte Infrastruktur erstmal ordentlich staatsfinanziert anzuknüpfen. Also da sollten die Piraten auf jeden Fall genau drauf gucken. Und eine letzte Frage, Bicke eine kurze Frage. Wie gut, also äh, wie viele Punkte hat unser Grundsatzprogramm inklusive der Präambel? Welche drei würdest du als sehr wichtig bezeichnen? Oh, da hast du mich fast erwischt. Sind es jetzt nach Bochum, sowas um die 14, 15 Punkte ungefähr. Ähm, also was ich äh, ganz wichtig finde, vielleicht um mal mit einem der neuen Punkte anzufangen, ist eben äh, unser, unser Außen- und äh, Sicherheits- und europapolitisches Programm, die beiden Dinger, die wir da mit reingenommen haben, ähm, Weil, es, weil sie eben auf äh, Prävention und Präventionsforschung setzen. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, dann ähm finde ich wichtig die Abschnitte, die sich unter anderem beschäftigen mit den ähm, äh, wie Abgeordnete, die aus der Politik zum Beispiel oder auch Regierungsmitglieder ähm, in, in, nach ihren Mandaten äh, äh, wieder in, den, <lacht> in, in die Wirtschaft zurückgehen, dass es da solche Karenzzeiten geben soll. Ähm, unsere Urheberrechtsanträge, äh, da finde ich das Programm sehr äh, wegweisend da diesen äh, Forderungskatalog, weil er auch schon sehr sehr sehr konkret ist. Ähm, ja, das waren jetzt, glaube ich, drei. Ähm, aber ich stehe eigentlich hinter dem kompletten Grundsatzprogramm. Also ich habe da auch keine Punkte drin, äh, die, wo ich sagen würde, das sind. Da äh, komme ich nicht mit klar. Gut. Ähm, damit sind wir am Ende der Befragungsrunde. Vielen Dank an den Kandidaten. Vielen Dank auch an die Fragesteller. Das Wahlprogramm hat derzeit 13 Punkte. Unser Grundsatzprogramm hat 27 inklusive Präambel. Ach, du hast nicht. Ja. Ähm, ist das klar, dass ähm, Gundi nicht vielleicht unter einem anderen Namen wieder gekommen ist? Ich wollte gerade fragen, ja. Hilde Gunde Jung? Gundi, bist du irgendwo? Das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Genau, kann sie jemand anrufen eventuell? Habt ihr Telefonnummern? Ja, sie sagte ja schon, dass sie technische Probleme hat, ne? Ja, ist richtig. Durch den Brand in Siegen kann sie wohl immer noch nicht ins Internet. Was ist denn für ein Brand in Siegen? Dann machen wir aber dann eine, da machen wir eine Anfechtung der AV äh, und die Telekom muss es bezahlen. <lacht> Glaube ich nicht. Das ist die Standleitung zur AV. Das ist ja mal ein schöner Versuch, oder? Dann kommt höhere Gewalt. Aber daneben. Vielleicht war es ja Brandstiftung, dann war es keine höhere Gewalt. Äh, ich würde dann die Aufnahme beenden, Jihan. Mhm. Das ist, kannst du machen. Okay. Dann beenden wir das Grillen und das war, glaube ich, der letzte Termin fürs Grillen. Das heißt, ähm, es gibt keinen weiteres Kandidaten wir hier mumble. Danke für die Aufmerksamkeit. Es gibt nur das Grillen in meiner Zagen. Yep, ich werde ja. leider nicht da sein, aber ich wünsche euch viel Spaß und ähm, viel Erfolg. Danke dir, dass du eingesprungen bist heute noch kurzfristig.